Egy kettő, most már én is szórom. De akkor megmutatod neki, hogy akkor ez hogyan van, mert... Ja. Jó reggelt lett! Rajtam nem múlott volna a pontoság, a körülmények. Ezt most itt nem részletezném ennél sokkal hosszosabban. Tóth van a vonalban. Ezen a héten még az elmúlt hetek muzsikájának visszhangja fog itt szólni. A jövő héten már más lesz. Nekem semmi közöm nincs a szocialista párthoz, emberekhez van közöm az ATV-hez sincs közöm, emberekhez van közöm, egyáltalán emberek felülközelítem meg a közösséget, és egyáltalán nem feltétlenül van halmazatilag a kettő között tökéletes lefedés. Önt ismerem, Horváth Csabát ismerem, ismerem Gajda Pétert, ettől még nincs nexusom az msp hez hozzátéve, hogy múltkor mondtam önnek, hogy vártam Tóth Bertalan visszahívását, hát Azóta se történt semmi sem. Kunhalmi Ágnessel nem voltam kapcsolatban, úgyhogy számomra a szocialista párt önökből áll, akiket az előbb említettem. A többiekből nem, és nem is kérek belülük, és ez nem véletlen. Tehát e, e, én nem fogok futni egy olyan vezetés után, amely köszöni szépen nem uhajtja velem felvenni a kapcsolatot. És ha bár nem vagyok egy Mester Attila hívő, Mesterházi Attila hívő, független, hogy az elmúlt hetekben teret engedtem neki, és ha minden igaz, ma is a vendégem lesz, azért szomorúan konstatálta mindazt, ami történt, független attól, hogy ő valószínűleg majd azt fogja mondani, hogy minden rendben volt, most már koncentrálhatunk, összpontosíthatunk a jövőre. Nem tudok ezektől az oldalkörülményektől eltekinteni, tehát az, hogy valaki legalább ne hívjon vissza, és nem mondja nekem azt, hogy nem akar velem beszélni, ez számomra felfoghatatlan, emberileg, műsorilag megengedhetetlen. Hát a szociálista pártról beszélünk, akkor ugye itt valóban nem néhány ember a szociálista párt, ez egy sokhezeres közösség, és sok szavazó tábor, aki, aki mögöttünk áll, és aki a, a munkán alapján megítél minket, és, és döntés és szavaz rólunk akkor, amikor választások vannak. Alóban volt egy tisztóítási folyamat, ez lezárult. Én úgy gondolom, hogy mostantól kezdve, mi tényleg a munkára szeretnénk koncentrálni nem szervezeti kérdésekre. Tegnap egyébként meg volt az országos elnökség, az újonnan megválasztott országos elnökség első online ülése, a nagyon fontos kérdésekről döntött az elnökség szerzeti kérdésekről, munkabeasztásokról. Szervezeti hát kérdésekről, mint például? Ez, ez, a, ez a munkabeosztás, hogy ki milyen területen fog a továbbiakban tevékenykedni, milyen területtel fog foglalkozni, ezekről volt szó, és, és ezen kívül volt egy nagyon fontos kérdés. Úgy gondolom, hogy a Magyar szocialista Pártnak az egyik legfontosabb, jellemzője az, hogy egy szolidáris már egy szolidaritása azok felé, akik nehéz helyzetbe kerülnek, és e, tegnap döntött arra az övemes országos elnösséget. E, igen, Igen, nekünk van egy szolidaritási alapunk, amivel a képviselők a megemelt képviselő díjukat e, fizetik be most már e, azóta, amikor volt, amióta volt ugye a fizetésemelés, és ebből most a Magyarország Evangyómi Testvérközösség mellett működő oltalom karitatív egyesületnek ülönítettünk el egymillió millió forintot, ezzel is kifejez a, a, a párt támogatását, szolidaritását. Hát ahogy én a részleteket hallottam, ennek az 1 millió forintnak a jelentőségét semmilyen vonatkozásban nem lehet lekécsinálni, le vagy le nélkül kicsinálni, de ők ennél sokkal mélyebben és jobban vannak a slamasztikában. Amikor úgy döntöttek, hogy melléjük állnak, akkor valójában mi szólalt meg önökben? Hát kifejeztük a szolidaritásunkat természetesen, és hogyha nagyon sokan kifejeznék a szolidaritásukat ilyen helyzetben, akkor... Az a, az a mi lamasztik, amit említett, lehet, hogy nem is lenne olyan mi Azt kérdezem is... től, hogy mennyire van tisztában, és mennyire tartja tiszteletben, vagy nem tartja tiszteletben, és ezt megengedheti magának függetlenül, hogy Magyarországon aztán milyen lesz ennek a ki, majd végkicsengése, hogy mindaz, amire egyébként, mindaz, ahhoz, ez egy párt hozzááll, az pártpolitikai mezőnybe, mezőbe nem feltétlen politika, hanem pártpolitikai mezőbe kerül, és ott valójában szinte egy Mocsár, vagy ha tetszik, irracionális szférába kerül, mert ott aztán olyan fogalmakkal operálnak, hogy a hófehérke, ha kiismeri magát benne. Hát igen, ez előfordul az. Ez nem a... de minden egyes esetben ha... így van. Hozzátéve, hogy hasonló vádat fogalmaztak meg akkor, amikor az eszefések, akik nem óhajtottak politikai segítséget, megkapták ezt Kunhalmi ágnestől től akaratlanul. Ugye, e, itt konkrétan arról van szó, hogy a, a... A, az Egyesület által működtetett iskolák kiegészítő állami támogatás csökkentése miatt el És az nem lehet, hogy emiatt kikapcsolják a közmű a szolgáltatásokat, és ezért a, ezek a gyerekek, egyébként akik a mély élő gyerekek, nem tudnak hozzájutni ahhoz az oktatási lehetőséghez sem, ami, amit számukra biztosítottak. Mert úgy gondolom, hogy ilyenkor azért mindenkinek illik ha van lehetőség ebben segíteni, ha elősen és a politikától, fölhívva figyelmet egy ilyen óriási problémára, és most ezt tettük mi tegnap. Azt hogy íri meg a szocialista Párt, amikor az egyik reprezentánsa elmegy egy esti beszélgető műsorba azzal, hogy a szuperkupa az egy emberkísérlet, majd kiderül, hogy maga a műsorvezető is vendége lesz ennek az emberkísérletnek, mert hogy elfogadta a meghívók meghívását. Hát ugye ez a Szuperkupa, ez, hogyha már ekkor kicsit kanyarodhatunk zugló irányába, minket zuglóiakat különösen érint, hisz ott a stadion zuglóban. Ez a közel 20 ezer ember oda fog érkezni, és onnan fog távozni, és joggal aggódnak, és félnek a zuglóiak, hogy egy ilyen hatalmas tömeg, akkor amikor egyébként is tombol a vírus, mit fogott okozni. Szemlékszünk rá, hogy tavasszal az egyik ilyen gócpont, pont egy ilyen foci meccs kapcsán alakult ki, amikor elindult a, a, a vírus útjára Európában. és a Ugye ezt minden... joggal említi, de ott a feltételek, a perenfeltételek mások voltak, itt elvileg hangsúlyozom, elvileg megvannak azok az előkészületek, amelyek elvileg hangsúlyozom, elvileg gátját szabhatják annak, ami egyébként a fertőzésnek a rohamos elterjedést tenné lehetővé. A kérdés pontosan erre vonatkozott, hogy vajon ön hogyan tekintene rám, ha én egyébként elfogadtam volna azt a megkívást, ami hozzám is elérkezett, én nem fogadtam el, akivel tegnap beszéltek, ő elfogadt. Ezért kérdezem, hogy ehhez ön hogy viszonyul? Hát, ez elég furcsán, persze, ez furcsán beszik ki magát, hogy valamivel nem értünk egyet, és egyébként meg a... A kis ajton besomfordálunk, és, és élvezzük a látványt. De mondom még egyszer, az, az nem egy emberről szól ez a történet. Szerintem az óriási felelőtlenség. Ott 20 ezer ember fog jönni-menni, nem És felelőtlenség marad akkor is egyébként, hogyha mindaz, amitől ön és én tartunk, félünk, és féljük a hozzátartozóinkat, és féljük a németeket, épp úgy, mint a spanyolokat, nem következik be? Hát ez azért, a, a, a, féltünk mindenki természetesen, de amikor a Bajor miniszterelnök is óvainti a saját szurkolóit... És, és akkor tegnap a, az államtitkár úr a megjegyzésre, amit pontosan úgy fogalmazok meg, ahogy ön elkezdte, azt mondja, hogy ez valójában a magyar-német kapcsolatokról szól, akkor az egy politikai izé, statement és nem a vírussal kapcsolatos? Hát ez az álláspont, meg a szoktuk mondani, kérdés, hogy üléspont hogy képpen hol van, és hogy látja ugyanazt az eseményt, de ezt nem lehet másképp látni. Hát akkor, amikor 20 ezer ember megindul majd a, a meccsre és elmegy onnan, az óvatatlanul hordozza magába a lehető, nem lehet ott távolságokat tartani, nem lehet, nem lehet ellenőrizni a kötelező maszk, a maszk használatot, nem lehet, hogy semmit 20 ezer ember esetében tenni, hisz hát azért láttuk, amikor volt a megnyitva ennek a stadionnak, hogy micsoda tömegvándoroltott, és még egyszer ez uglót különösen érinti. Szerint forgalomkorlátozások lesznek, lezárások lesznek, nem tudják a saját lakaikat megközelíteni az ott érő emberek, arról nem is beszélve, hogy félnek attól a tömegtől, aki ott érkezik, és távozik a megcserődés után. Ön mind a budapesti elnökségében, mind az országos elnökségében helyet foglal, vagy helyet áll, bár ilyen szó nincs a magyarban, az MSZP-t illetően, ugyanaz a, ugyanazzal a feladatkörrel, csak más-más e, e, illetékességgel. A budapesti szervezetnek a gazdaságpolitikai alelnöke vagyok, az országos elnökségnek pedig egy tagja vagyok, ott nem vagyok. Ott nincs reszort. Nincs. Hát ugye ez lesz most kialakítva. Ez a kérdés, ez én, egy kérdés volt. Én, én, én elsősorban azzal a területtel tudok foglalkozni, vagy akarok foglalkozni tovább, és amivel eddig is. Elsősorban gazdaságpolitikával, és hát az önkormányzatok helyzetével. Hát ugye igazából az áll hozzám közel, és annak a napi működését, problémáit ismerem, zuglón keresztül közelről, úgyhogy elsősorban azzal kívánok foglalkozni a jövőben. Is. Ha a Mesterházi Attila nemcsak elfogadta, de el is jön a Kejfejancsi meghívására, mint ahogy ezt tette korábban, akkor üzene neki bármit az MSZP kongresszusa után? Hát Attilának nem kell, hogy üzenjek, azért vagyunk olyan kapcsolatban. Most már közel húsz éve, hogy bármikor tudunk beszélni. Előtte is nagyon sokat beszéltünk, fogunk utána is beszélni, és úgy gondolom, hogy nem is ezzel kell foglalkozni, hogy ez a kongresszus, ez most mit hozott, mit nem hozott, hanem azzal, hogy tényleg a jövőben most hogyan kezdjük, hogyan kezdjük el azt a munkát, ami elvezet a képviselőt. Ez én tökéletesen Választás. értem, és nagyoban válaszolt a kérdésemre, hiszen az önök kapcsolatáról én részletesen tudok egyemegy közmesterházi Attilától és öntől, de ezek szint a kongresszus óta nem beszéltek még. Hát a kongresszuson volt hétvégén. Értem, csak mind az, az, a, mint, mind nem az a vádaskodás, ami előtte elhangzott az emberben, mint egy kívülállóban bennem joggal szüli azt, hogy Mesterházi Attillától idejekorán, bár ez nem biztos, hogy pontosan azt jelenti, mint amit én itt most használtam, hiszen 2020-ban és 2022-ben lesznek országgyűlési választások, de mint egy elköszönt a szocialista párt mind azzal a kritikával, amit még a kongresszus előtt megfogalmazott, és amit egyébként azóta sem vont senki sem vissza? Hát azért ugye a, a párt nem csak az elnökökből és a megváltoztat elnökségből áll. Nagyon sokan dolgoznak ebben a pártban, a pártnak a jövőért és az ország jövőért. és én sem voltam a pártnak mindig elnökségi tagja, Úgyhogy közben már országjaisi kérdés elő voltam, és megválasztottak többször is. Tehát ez nem, a kettő nem csak arról szól, hogy valaki vezető tisztségviselő, és egyébként csak akkor van szükség a munkájára. Attilának a munkájára a jövőben is szükség, és olyan területtel foglalkozik, aki, amivel szinte senki más a szocialista párt politikusai közül. Hát az ő munkája számunkra nagyon értékes, az ő személye mindenki számára nagyon értékes, és nagyon bízunk benne, hogy ezen... Túlrendülve már tényleg azzal tudunk foglalkozni, ami, ami az előttünk álló feladatokat jellemzi. Régóta ismerem önt, nem teszem fel újból a kérdést. Minden esetre, ha lehet zseniálisan nem válaszolni arra, amit kérdeztem, akkor ön ebben ma nagyot alakított. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, és őszintén kívánom, hogy ez a kincstári optimizmus, ami legalábbis a szövegében benne van, hogy tényleg önben van-e vagy sem, az megmutatkozzon az elkövetkezendő Ez Benne van tizen valány éve, amiatt a szociálista párt politikus vagyok, és én úgy gondolom, hogy ez a kincs nevezett optimizmus azért eredményeket is felmutatott, különösen ott szűkabb környezetünkben, az uglóban, és nagyon remélem, hogy ezt, ezt, ezeket tudjuk majd tovább ünni az időben. Ez is az egyik feladatom egyébként, hogy azt a sikert, amiket, amit ott elérünk, el tudunk érni, hogyan tudjuk esetleg máshol is másokkal elérni, ebben várják az én segítségemet többek között. Nem mondom, hogy hajrá, mert ez nem mindig jön be. Viszont hallásra! <gül> Viszont hallásra! Köszönöm! Come on everybody. Önök túlcsomált hallották az MSP országgyűlési képviselőjét, a Zuglói szervezet vezetőjét. Egy perccel múlott fél nyolc, itt kéne, hogy legyen Mesteráziáté, aki szerintem küldött egy sms de az nem ugyanaz, mintha itt lenne. Már 061877, 0877, bármilyen témában. Szeretném önöktől megkérdezni, mindenfajta összehasonlítás nélkül az önök szemében jól cselekedtem -e akkor, amikor megköszöntem a meghívást a holnapi mérkőzésre, de úgy döntöttem, hogy nem megyek el, és már nem is mehetek el, mert névre szóló jegyeket nyomtatnak, és ilyen névre szóló jegyeket számomra már nem tudnak nyomtatni. Jól tettem, vagy rosszul tettem? 061-877-0877-10, telefont szeretnék begyűjteni. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Jö reggelt, igen! Tehát, hogy jól tettem? Igen, jól tettek! Jó, köszönöm szépen! 061-877-0877, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok ki, jól tette, hogy nem megy el. Köszönöm. 061 figyelek, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, természetesen jól tette. Köszönöm szépen! 061-877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Szerintem rosszul tetted. 061-877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt, jól Jó tetted, Eszter. Köszönöm. Még öt hallgatót kell meghallgatom, aztán el vagy nézőt, majd azt is elmondom ilyen ügyben. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Figyelek. Jó tette. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Nagyon rosszul tette. Köszönöm. Hét szavazat van, eddig kell még három. 061 hat, egy, nyolcszázhetvenhét, nulla Jó reggelt. Aló. Jó reggelt. Jó reggelt fel, jól tette, és csalottam volna, hogyha nem így dönt. Köszönöm szépen. Én is. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Tekintettel arra, hogy gyuszadába, is jár rosszul tette. Elnézést a kettő, tehát ez így nem működik. Én nem ezt kérdeztem. Jó reggelt kívánok. Jól tette. Köszönöm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, még egy szavazat. Jó reggelt! Jó reggelt, jól tette. Köszönöm. Elmondom Attila, hogy volt szó. Arról volt szó, csak leveszem a fejhallgatómat, hogy meghívtak Füries Balázsék a mérkőzésre a yeah. És ahogy ott voltam az Uruguayi találkozón, Sejtettem, hogy egy ilyen meghívás befut, és nagyon szerettem volna elmenni, de hát ezügyben én számtalanszor megnyilvánultam, és habár különböző ellenérvek elhangozhattak volna, megyek színházba, megyek uszodába, de ezek mégse ugyanolyan dolgok. E, és a különbséget én nem mennyiségben, hanem minőségben láttam. És tegnap láttam Bangóné volt egy átérés műsorban, most legyen közömbös, miközben nem az, hogy mit képvisel az MSZP ezügyben, és kiderült a a másik oldalon ő emberről mindegy, melyik televízió, mindegy, ki a személy, nem mindegy, melyik televízió, nem mindegy, ki a személy, de Isten ments, hogy ezt személyeskedésnek tudjon, ez egy kvázi elvi kérdés, e, és mondta, hogy persze, hogy elmegy, és megoldom őszintén, hogy ott számúra véget ért a beszélgetés, mert e, e, ott egy olyan különbség jön létre két ember között, amely nem pártpolitikai vonzatú, és amiben én, mint Bangoni Borbi a biztos, hogy taktikát változtattam volna. Ő nem változtatott, független attól, hogy az egy nagyon jó ellenér volt, hogy ugye a miniszterelnök úrnak a brüsszeli találkozóját egy ember betegsége miatt lemondták, de, de, de lehetett volna ez ügyben harcias, a független attól, hogy abban biztos kínos pillanatokat okozott volna. Te hogyan tekintesz erre a mérkőzésre? Hogyan tekintesz erre az egész vírusra, amely vírus belőlem azt váltotta ki, márciusban, hogy elengedtem a politikusokat mondván, hogy most a vírus ellen küzdünk, és hát akkorát tévedtem, amekkorát csak lehet, mert pár nap, vagy egy-két hét talán tényleg így telt el, de aztán úgy jött be a politika, ahogy korábban is, vagy annál még jobban? Hát én azt gondolom, hogy a megváltozott a társadalmi megítélés vagy környezete a mostani második hullámnak, miközben van fegyelmezettség az emberekben, tehát látszik, hogy a buszón itt-ott, ahol kell szinte mindenki visel maszkot, tehát azért az elővigyázatosság vagy a, vagy a félelem megvan, a, megvan az emberekben, de megjelent a, a talán az a másik elvárás is, ami arról szól, hogy még egyszer ugyanolyan leállás, mint ami korábban volt, ne legyen azért, tehát hogy valahol a, a, a határain belül történjen ennek a kezelése. Hogy ez megoldható-e, azt nem tudom, az látszik, hogy most ez a vírus mintha egy kicsit más típusú vírus lenne, vagy más hatással járna, vagy lehet, hogy csak egyelőre más társadalmi csoportot érint, hiszen most inkább a fiatalok közében, közé, körében terjed. De szerintem a valódi gazdasági és társadalmi hatásaik nem nagyon lehet még. Én tiszámolni. azt látom, hogy az embereket olyan válaszút elé állítja, nem csak labdarúgó mérkőzések kapcsán, hanem szinte mindenben, ami megoldhatatlan. És hogyha erre az ember felhívja a figyelmet, akkor barátságtalanul reagálnak rá, hiszen olyan ellentmondásokra hívják fel a figyelmet, amire, amivel kapcsolatban ők is tisztában vannak ezzel, de azt mondják, hogy ezt ők oldják meg. Van a Civil pályának például egy nagyon fontos vendége, nyilvánvaló mindenki nagyon fontos, aki az első hullá Azonban idős édesapja miatt nem jött el, most pedig eljött, és én azt kérdeztem, hogy mi a különbség, amire elnevette magát, és aztán nem nagyon tudott mit mondani és természetesen a magam szemében is keresem azt a szághát és gerendát, amit egyébként mások szemében vagy cselekedeteiben nem látok meg, de én végül is azt gondolom, hogy konzekvensen döntöttem, amikor nagyon fájó szívvel lemondtam, független attól, hogy tényleg járok úszodába, a kettőt mégsem kezelem ugyanúgy, függetle attól, és több függetle attól nem fog mondani, hogy az egyik az teljesen magánéleti vonatkozású, a másiknak pedig van egy olyan országos karakter, Tere, ami hál' Istennek, az én úszodába járásomban egyenlőre még nem jár egy. Hát nem független a kettő attól, hogy, hogy kapcsolódjak. Igen, tehát az emberek nem szeretnének lemondani a napi rutinról, vagy kötelezettségről, vagy nem is tudnak. Hát például, ha az iskolába járó gyerekek, meg a munkahelyre való bejárás közötti összefüggést nézzük. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a hozzáállása változott az embereknek ehhez a, a vírushoz. Most hál' Istennek kevesebb a halálos áldozat, legalábbis úgy tűnik egyelőre, mint az első hullám esetében. A kórházaknál nem azt látjuk, hogy mindegyik ugyanúgy le van terhelve. Tehát szerintem a félelem, a félelem érzette az embereknek bocsánat, ez egy kicsit e, e, alacsonyabb szinten van, mint legutóbb. Tehát e, talán az az érzés, azt nehéz feldolgozni szerintem az emberek fejében, és ez tök logikus, hogy van valami, amivel hosszú távon együtt kell élni. Tehát ez nem olyan, mint egy influenza vírus, hogy jön, azt megy, e, hanem, hogy, hogy hosszú távon itt marad velünk, és alapvetően írhatja át a, a, a társas együttlétünket, vagy a mindennapi életünket, napi rutinunkat, egészen addig, amíg nincsen valamilyen fajta vakcina, mert az egyfajta megoldást jelenthet, bár az is ugye adott esetben limitált lehet. Meg hát kíváncsian nézzük, hogy mi történik Svédországban, nem tudom, az szoktad-e figyelni, Égen. hogy a svéd kormány egy teljesen más stratégiát választott, mint az összes többi európai ország. Úgyhogy éppen, éppen tegnap beszéltem a, a NATO központunkkal, ugye nekünk lenne jövő tavasszal egy NATO parlamenti közgyűlésünk Stockholmban, és nagyon érdekes lesz majd megfigyelni, hogy a NATO parlamenti közülés tagjai mennyire akarnak majd eljönni egy olyan országba, ahol teljesen világosan az a stratégia, hogy minél többen betegedjenek, meg is alakuljon ki egyfajta nyári immunitása a történetbe. Tehát, hogy ez, ez hogyan fogja befolyásolni a félelemérzetét azoknak a kollégáknak, akik oda erre a parlamenti közülésre meghívottak. Első harmad elment, jön a második harmad, ez már elsősorban és szinte kizárólag rólad szól. Én a tévedés kockázatával, minimális és maximális a között azt gondolom, hogy ha már lehetséges, hogy mi még fogunk beszélgetni a rádió műsoromban, a te politikai pályafutásodnak ez egy olyan fontos állomása, ami nem biztos, hogy nem a végállomás volt, függetlenül attól, hogy még van két év. Az élet nagy csodákra képes, a politika is tehát azt nem mondhatom, hogy ez biztos így van, beszéltem Tóth Csabával, akiről én úgy tudom, hogy nektek egy jelentős civil kapcsolatotok is van, tehát nem csak hivatalos, aki a optimizmusának adott hangot, de jó általában ilyenkor így válaszol, tehát ha azt kérdezem, hogy fekete és fejére, akkor azt mondja, hogy biztos, hogy nem piros, és akkor már tudom, hogy nem fog megismételni a kérdést, hogy erre így gondol válaszolni. Um, amikor Tütő Kata azt mondja, hogy Mesterházi Attilának nem a kormányváltása célja, amikor ezt különböző, uh, a párt vezetéséhez tartozó ember állítja, és nem vonja vissza ezt az állítását. Amikor ezek az emberek úgy beszélnek, hogy közben én egyetlen olyan tévérádió műsort nem láttam, hogy ti egymás mellett ültetek volna, és módotok lett volna kölcsönösen kifejteni, hogy kinek mi a célja, illetve mi az, amit neki tulajdonítanak, és közben nincs így, annak számomra nagyon rossz az üzenete. Hogyha ez egy közösség, akkor ilyen mély konfliktus nem húzódhat vezető beosztású emberek között, és ha mégis húzódik, akkor az, az én szememben nem kis, hanem nagy baj. Um, Imáron a kongresszus után, hogy látod a saját helyzetedet? Hát, úgy, hogy múlt héten mondtam, tehát a vélemény az... hogy vélemény az... Talán, hogy találkozzunk, tehát... hát, szeretek szeretek lehet beszélgetni, oh, ez pusztán csak, pusztán csak a... Az a, az a tisztelet, hogy, hogy lehetősége van az embernek a műsorban megszólalni. Szerintem túl vagyunk rajta, a véleményem nem változott, mint amikor korábban volt, tehát én azt gondolom, hogy csócságatni felesleges. Valami után vagyunk, most az a feladat, hogy valami építkezésbe kezdjünk, hiszen valóban egyetlen egy esély van arra, hogy, hogy minél több embernek legyen politikai mozgástere, vagy lehetősége a közéleti tevékenységre 2022 után, hogyha megnyerjük a választást az ellenzék részéről, hiszen ha megnyerjük a választást, akkor rendkívül sok é, helyen rendkívül sok... hogy a Tütőkata, tudom, hogy nem most nem orákulum, most állt, külön, hogy le, tehát... azért, és az ő támogató MSZV-sek nem a kormányváltás a célja a Én azért nem szeretném, mondtam ezt sem most is megismétlem, hogy nekem is van véleményem, sőt, még Tütőkatáról is van véleményem, arról is van véleményem, hogy ilyet lehet-e, mondani, de nem szeretném elmondani, mert ha elmondom, akkor ugyanazt a gödört elkezdjük tovább ásni, amit itt a tisztítás előtt ástunk már. Tehát én sok sikert kívánok de a főpolgármesterhez, hogy de a gödörbe esett bele? Nem Ezért az MSP esetben. Ha csak az enyém esett volna bele, azt a csoda viszi, mert egy emberrel éppen valami rossz történik, azt az, az, az, az egy közösség kibírja. Hogyha a közösség esik, mondjuk abba a gödörbe bele, amit ki kéne mozdítani, akkor az ez már sokkal de hogy másokkal eh, probléma? közösség Az a része, amelyik most szerepet vállalt, vezet, Nem, ez úgy értem, nem értem, így Úgyhogy a az, az, az nem nagyon lehet másképpen látni, mert ugye azt már múltkor is beszéltük, hogy az MSP-nek a legrosszabb történelmi legrosszabb támogatottsága van jelen pillanatban. Ezt nem lehet úgy látni, hogy, jaj, de jó és a, nem tudom, a legjobb köröket futja a magyar szocialista párt. Ettől függetlenül az össz ellenzéki együttműködésben azt, és a Párt megtalálhatja, meg is kell, hogy találja a helyét, és hogyha ez az összefogás sikerre viszi az ügyet, úgymond, tehát megnyerjük a választásokat, akkor természetesen mind, rendkívül sok emberre lesz szükség, hogy ezt a kormányváltás és az abból fakadó teendőket végigcsinálja. Tehát én is abban optimista vagyok, vagy, hogy ilyen kötelező is optimistának lenni, hogy így fogalmazzak, hogy ha jól sikerül a, a kampány, ha jól sikerül a, a választási Megmérettetés, akkor lesz az ellenkezőség. De a is van Én nem értek a hídhoz de a, a hídnak a statikája az különböző pontoknak a rész statikus helyzetéből adódik össze. Amikor a te szerepvállalásodnak a megítélése kapcsán az emberek tapasztalják az MSZP megnyilvánulását, amikor a borosodi időközi választás kapcsán tapasztalják az emberek immáron az egységes ellenzék megnyilvánulását egy ember indításával kapcsolatban, akivel semmi probléma nincs, de az előéletében Előéletében nincs is előélet, elő előélet, utóélet, és van élet, tehát ez így nem számtalan. Ki ki tehát, tehát akkor van egy híd, aminek azt mondjuk, hogy jó a statikája, és amikor meg azt mondjuk, hogy a részletekben elveszünk, akkor azt mondjuk, hogy itt se jó a statikája, ott se jó, de bízzunk benne, hogy az egész egyébként működni fog, és akkor én azt kérdezem, hogy hát ez mégis, ezt hogyan tetszenek képzelni, most akkor én átmenjek -e ezen a hídon, vagy sem? Hát ott függően, hogy most milyen részeket értesz statikán, tehát érthetjük egyik részét, az MSZP-t érthetjük a Másik Jó, azt, figyelj, hogyha... olyan vagy, mint egy olasz film, azt mondod, hogy a vizsgálat lezárult, felejtsük hát el. Hát azt nem mondom, hogy felejtsük el, mert az ember természetesen nem felejt el bizonyos dolgokat, amik történtek vele, csak én azt próbálok utalni, hogy at, a, a, attól, hogy azon az ember úgymond vagy kesereg, vagy dühöng, vagy nem tudom, elemezgeti, hogy, hogy mi történt, Attól még az élet megy előre, és van ma hónap, hónap után. Tehát hogy most én nem vagyok egy ilyen, hogy mondjam, sokat vekengő politikus ha nem Én alapvetően egy alapvetően optimista ember vagyok a ugye magam életében. A vekengő, azt mondtad? Igen. Mm -hmm. igen, Az hogy, hogy egy magyar szó? Nem tudom, nálunk szokták használni Veszpén megyébe, okay, tehát ez legebb nagyján használta. jelent? Hát, hogy ilyen, ilyen dilemmázó. Azkor akkor én vekengő vagyok. Igen, tehát a például Én vekengő vagyok, tehát Westfrém megyében, vagy, vagy Westfrémben West rohában így, így, azt mondanák, hogy vekengő. Így, így hallottam, hogy szóval, tehát csak hogy a viccernő, akkor mondhatom azt, hogy Deák Ferenc mondta valamikor hogy tudok én küzdeni remény nélkül is, tehát, hogy hogy egyik beszédében valamikor még, úgyhogy, de, de tényleg, szóval én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy mindig arra koncentráljon az ember, hogy tűzön ki valamilyen cél, de akkor napi szinten annak az eléréséért ugye kell valamit csinálni. Ez mit te esetedben? Hát nézzé, úgy, csinálom tovább a külpolitikai témákat, ugye most egy NATO-parlamenti közülés elnök vagyok még egy pár hónapot, ott, is van még Ez feladat. mennyi idő? Hát most tegnap például délután egészen este azzal Nem, Mennyi idő még? év f... ja, évvégéig tartal, mert egy éves terminus volt. Most éppen azt beszéljük meg, hogy hogyan lehet ezt az átmenetet ilyen körülmények között a vírus miatt. De ez összekötve van, tudtommal a szocialista párttal? Hát az országgyűlési képviselőségemmel így, így, van így, összefüggésbe. Ez egy ilyen egyéves terminus volt. Ugye én vagyok most a, az első magyar politikus, aki ennek a NATO parlamenti közülésnek a, a, az elnöke. És ha jól emlékszem, soha más ilyen típusú szervezetnek sem volt más magyar politikus a, a vezetője korábban, tehát ennek van egy sportértéke, hogy te szoktad mondani a, a Én ugyan a... sohasem, de attól még szívesen elvállom. hallottam tőled. Egy sportérték? Igen, igen, Igen, Le, ez lehet, ez egy, egy korábbi időszak Egy vekengő ember, így, aki, aki, aki egy, emlékszik arra, hogy mit mondtam még korábban. Igen, nem, akinek nem emlékezett kiesése van, nem, az... a, Igazából a feleségem is mindig hallgat téged, úgyhogy ő nagy rajongó, úgyhogy... Jó, majd mondja meg, hogy mikor mondtam azt, hogy... Na jó. De, de rendben van, figyelj. Nem figyelj lehet, lehet használhatod. A figyelj, egy alhajárónak is utólag mondják meg neki, hogy elnézést, mit csináltál ugye, a tetőn. Hát. Úgyhogy azért mondom, hogy én, én ebbe a tekintet még inkább hogy mi van a, a jövőben, mert hogy az ember egyre mélyebben, hogy mondjam, tekint ebbe a típusú módba, akkor az, akkor az egyre, egyre inkább csak mélyíti az árkokat. Tehát én azt gondolom, hogy... Az MSZP-nek is, de mellett azért hozzáteszem, az se nagyon jó, és akkor ez egy másik statikai eleme, egy kicsit komolyabbra fordítva szót ennek a hídnak, amiről te beszélsz, hogy nem lehet az ellenzéki pártoknak nyilvánosan vitatkozni szerintem egymással. Tehát ami egy gödi példa volt, talán a nézők, hallgatók emlékeznek rá, vagy ami most Pécsen kibontakozott valamilyen kinevezés kapcsán, hogy egyik koalíciós partnerünk leszavazza a másikat. Tehát ezeket a vitákat, ha vannak, mert mindig vannak, az tök természetes, hát különböző típusú pártokról van szó, akkor ezeket meg kell próbálni. Jó, de a hát ez a bíró ugye egy egészen kiváló állatorvosiló. Én nem szóval a bíró ugye egy kicsit másról szól, vagy nem értem akkor a kérdésedet. Hát, hát én... ott is egy vita van. Ott azért, hogy milyen bíró van ott vita? Ott valójában arról van vita, hogy egyébként korábbi megjegyzéseinket hogyan gondoljuk át, miközben Orbán Viktor kielentéseiben megtaláljuk, megtaláljuk a de magunk szemében a fát már Nem, jövésbé... szerintem az nem vita, az egy csapda. Az egy világos csapda, amit a Fidesz fölállított az ellenzéknek, és az ellenzék belesétált. Én a magam része így nézem. Tehát először kiütötték azt a pártot, amelynek a tagja volt korábban, mint jelölőszervezet, tehát a jobbikot ugye kiütötték azzal, hogy nem írhat alá a, a jobbik elnöke, mint, mint jelölőszervezeti képviselő. Ezáltal megmaradt a többi párt, akik mint baloldali pártok most valamilyen szempontból. Ezek a baloldali pártok jelöltek egy jobboldali jelöltet, mégpedig utólag időt olyan jobboldali jelöltet, akinek voltak vállalhatatlan, ugye kijelentései korábban, és hát teljesen világos, hogy most a jobboldali sajtó folyamatosan azon rugózik, hogy akkor egy baloldali értékel, egy antifasiszta, antirasszista, értékrend, ami jellemezte mindig a bal liberális pártokat, az hogy fér össze egy embernek az ilyen típusú korábbi nyilatkozataival. És hát látható módon minden politikus, én magam is ugye, hát vekengünk, <gül> de most a komolyabbra venni a, a szót, hát dilemmázunk abban, hogy igen, ez egy morális döntési ha becseid, szituáció. Ha belesít át a, a, a, a rossz csapdába a fellezés, akkor mit kellett volna tennie? Én azt gondoltam, Negrigánia és azt a témát. is, hogy nem hogy például, hogyha egy előválasztáson választják ki a jelöltet, akkor egy fokkal jobb a helyzet, hiszen akkor nem a pártok döntöttek csak saját magukba Jó, tehát akkor azért egy füstös ez, ez, szobába, ez, hanem, ez, hanem, hanem volt egy nép akarat megnyilvánulása. Akkor ez nem a Fidesz csapdája. Hát annyiban igen, hogy kihasználta azt a helyzetet. Hát amit teremtett az, az ellenzék. Hát, Tehát okay. Ilyen értelemben ugye a csapdát ugye lehet úgy is csinálni, amikor látog egy lehetőséget. Hát igen, de ezt a lehetőséget ez a vekenkő ellenzék. Tehát én azt lehetővé. gondolom, hogy ez ennyiben el lehetett volna kerülni, hogyha van egy előválasztás, és valóban ezek baloldali politikusoknak ugye a, a, a, az az egyik felmentés. Mesterházi úr, a... úr, miért nem volt előválasztás? Hát azt a, hogy szokták mondani, tessék megkérdezni attól, akik, akik ott ezt elszalasztották ezt a lehetőséget. A híd tőséget. statikájáról beszél, azt mondom, hogy ez a híd ragyogó, de ide, oda, oda, amoda ne lépjén, nem, mert az... Nem, nem, tehát azért a hidaknak különböző, hát nézd meg azért a, a szabadságidó, láncidon bármelyikkel lehet még mindig közlekedni, az némi korlátozásokkal néha, tehát magyarul azért nem úgy van, hogy van egy tökéletes híd, meg van a rossz híd, még összeomlik. Tehát a kettő között sok minden van, ha már ez a metaforához akarunk ragaszkodni. Tehát én csak azt mondom, hogy mi is abba tudunk kapaszkodni, hogy ez az ember szintén megbánta azt, amit mondott és megváltozott. Mert ugye ezt mondta, és így ilyen értelemben én is azt mondom, hogy nem kell visszavonni a támogatását ezekben a Választási szituációkban, de ez arra azért fölhívja a figyelmet az ellenzék számára szerintem, hogy a viták, meg a nem jól előkészített politikai helyzetek azok veszélyesek lehetnek az ellenzék számára, mert abban bízni, hogy majd a Fidesz kihagy egy alkalmat, vagy kihagy egy lehetőséget azokból, amiket az ellenzék úgymond saját maga föltállal neki, hogy, hogy bevigyen egy ütést az ellenzék összefogásnak, azért attól ne tartsunk. Tehát biztos, hogy a Fidesz mindent ki fog használni, ezért meg kell próbálni csökkenteni az ilyen lehetőséget. Jó, figyelj, én nem tudom kihagyni két, két mondat, és ezek mind, a, mind veled kapcsolatosak. Ugye nekünk volt személyes nexusunk, amit nyugodtan átvilágíthatnak abban olyat, amit az védelmi hivatal, vagy valami szerv találhat, más csodákra is képes, találni. Két dolgot mindenféleképpen köszönhetem neked. Ennél sokkal többed de most ebből két dolgot emelek ki. Az egyik az a fajta munka csekéd díjazásért, amivel én egy kommunikációs tréninget végeztem Gyurcsány Ferenc kiválását követően a parlamenti frakcióban, amely azt mutatta, hogy egy nálam sokkal hozzáértőbb ember egy ilyen tevékenységet nyugodtan folytathatna tovább. Ahogy én utólag hallottam, ilyen egyáltalán nem történt, ha bár ezeknek az embereknek a lelkét érdemes lenne ápolni. Nem azért, mert betegek, hanem azért, mert érdemes lenne ápolni. Ez az egyik. Nekem az emberek nagyon fontosak, tehát a párt az valójában emberekből áll, számúra a párt, mint olyan, már kinőttem a 18-es koromban, ez már nem testesít meg semmit. A másik dolog, vele Árpád, akivel te megismerkedtél és akinél karácsonykor mindig voltak összejövetelek, ahova én elfogadtam a meghívást, elég el nem ítélhető módon, e, ahova te rendszeresen eljártál, ahol a ház méretéhez képest hát valami iszonyatos tömeg jött össze, és én megmondom neked őszintén, hogy ha bár e, én nem tudom megállapítani, hogy te mennyire vagy mélye az MSZP-ben, én nem szívesen lennék egy olyan közösség tagja, az ottani összetételt figyelembe véve, sok ember ott volt azok közül, akik megnyilvánultak most az elmúlt időben, és sokan nem voltak ott, vagy én nem találkoztam velük, hiszen ott folyamatosan jöttek, mentek az emberek, de ebben az elmúlt időben kritikát megfogalmaztak veled kapcsolatban. Itt egy ember nem volt, akit én hallhattam volna, különböző nevek már itt elhangzottak, akik megvédtek volna. Ez hát, nekem. A, a, a szakás Laci. Őt az Említsük meg, aki az elnök helyettese volt a, a pártnak a legutóbbi szűz Jó, ővele nem beszéltem, sem egy olyan politikus, aki szerintem nagyon tisztes. De vizahitelesekkel foglalkozott talán, hogy jobban de a, emlékszem. De minden emlékszem. A, a, a Tehát azért nem akarnék ebben nagyon belemenni. Nem kell, hogy Nagy, nagyon belemerüljön. Mert, mert én szerintem aki most ebben a kremlinológiailag el akar merülni ebbe a történetbe. Nem akarok, remlni. én csoportdinamikailag csoport, csoport Mondom cínten. azt a szót. Teljesen világos, hogy kik, miért, hogyan e, nyilvánultak meg, emögött mi volt az érdek, mi volt a cél. Ezek szerintem a következő hetekben, hónapokban a laikusok számára is világosak lesznek. Én azt gondolom, hogy én jól láttam, vagy helyesen láttam ezt a folyamatot, hogy mi miért e, történik. Ettől függetlenül a, a, a folyamat az lezajlott, tehát megtörtént. Tehát ezen nagyon Én sokat, ezt értem, de ugye nem Te vagy nem a legjobb érdemes. példa, ugye azt mondja, hogy ő nem szívesen lenne tagja egy olyan klubnak, amely szívesen fogadja a tagjai sorából, úgyhogy te tulajdonképpen nagyon szívesen lehetnél a, az MSZP tagja, hiszen ők nem szívesen fogadják a, a tagjai van sor... Több ezer pártok, tehát és ezeknek az embereknek is van véleménye. Van véleménye rólam, a másikról, a harmadikról. És nem csak az a közösség létezik, amit mondjuk te a legtöbb Erről látsz, hogy három-négy ember megnyilvánul a médiában, hanem 3 négy ezer ember nyilvánul meg valamilyen formában napi szinten a, a politikával kapcsolatban. Tehát em, én, én pusztán csak azt mondom, hogy ezzel a közösség, amiről te is beszélt, ami emberek együttese, az ugye ennél egy sokkal szélesebb csapatot, vagy sokkal szélesebb tömeget jelent. Tehát én azt a közösséget értem. Én ezt tökéletesen értem, a közösséget de a közösség, szeretem. ahogy megnyilvánulhatott volna itt kongresszus idején, abból én keveset tapasztaltam. Akik pedig megnyilvánultak, azok szintén fideses hát, elhajlók voltak. Ugye ez a Pes vonatkozik, akik néhányan tiltakoztak Moszkban, az msp nem tudom mi előtt, talán székháza székház előtt, ha van székház. Hol van a székház? Villányi úton. De miért voltak Fideszes elhajló? mert hogy ők is fideses elhajdok, elmondták. Ja, róluk a... mondták, ja, persze, persze, persze igen. azt a utaságot. igen. Tehát, tehát ilyen értelemben ugyanoda sorolom ezeket a kijelentéseket is, félreértés nenség. Jó, csak hogy, ez úgy összességében bele van a folyamatba. De én most, én, én is elkezdem ezt fölsorolni, hogy kiről mi a véleményem szerint, az mennyivel viszi előrébe a magyar szociálista pár dolgát. Hogyha elkezdem elmondani a, az őszinte véleményemet. Te leszel az msz a partizánja? Hát én nem, mert azok harcolnak még benne a kukoricásból, mindig nem akartak partizán lenni, csak. Én azt a az örömöt nem akarom okozni az, az ellenfeleinknek, hogy egy olyan Ezt csatába értem. menjünk bele. Ezt tehát, értem. Hogy mondjam? Okos enged a már szenved, ezt nem tudom mit mondani. Nekem is lenne nagyon sarkos, nagyon határozott véleményem számos MSP és politikus társamról, csak nem mondom el, azért nem mondom el, mert ezzel nem segíteném a, például az ellenzéknek az ügyét sem. Viszont azokat, akik velünk kívának... Én az őszinteséget az azt biztos. nagyon nagyra értékelem, időnként önpusztító módon is, gyakorlom is. Uh, és bejött? Be. Jó. Az ellenkezője nem jön Politikában Politikába be. egy picit óvatosabbnak kell lenni, azt gondolom. Nem hinném, tehát ha csak, ha, ha, csak, ha csak egyszer a nép nem óhajt engem. E arra van a memoára politikában, nem? Azt nem Amikor tudom. nem visszemlékeznek de, de, de, arra, nem hogy, nem, hogy a, a nép még egy azon óhaját nem fejeztek, hogy engem a politikába akarnak. vinni. Amint te írsz egy memoát majd, nem? Nem tudom. Most e, kiment, váli egy pillanat, akartam valamit kérdezni. De mit? Még a kedvenc színem vagy? Ne, kösz, kösz, kösz, ezt nem. Kezded el, mi az a karkötő? Ez egy karkötő. Nem az, ez, ami te van. Ez a, ez a Krisztalányától az egyik, a másik az élányomtól. Tudom, mit akartam? Na. Tehát Karácsony Gergely e, intézett egy üzenetet a kongresszushoz, és ez szintén szóval... ennél szintelen, szabtalanabb üzenetet a szocializmus láttam. Te És én gondoltam, hogy ezek az emberek ennyire képesek. Te képzeld, ez az első kongresszus életem, ami nem vettem részt. Tehát igazából fogok nincs, hogy mi történt, azt a azt mondom, hogy családomat töltöm inkább. De majd megnézem. Egy kérdést engedjünk meg, vagy kettőt a, a hallgatók nézőknek, aztán elköszönök tőled, mert a csorbait kell felhívnom. Mi ha van kérdés. Igen. Ha Hogy van kérdés. Mohácson, tudsz valamit? Hát én minden héten beszélek vele. És mit mondana? Hát ő konyhstár, ő optimizmussal bír. Aha. Most vasárnap lesz, ugye? Most vasárnap, igen, igen. igen. Ha van kérdés, ha nincs kérdés. Hát És az nagy dolog lenne egyébként. Az nagyon nagy dolog lenne. Ha Nem van biztos. kérdés, 06187-0877. Vedd föl, a fejhallgatót. Igenis. Figyelünk. Györeget. Őre a horogról. Sokáig nem várunk, tehát 8 óra, 1 perc van. Ha van kérdést, tegyék föl. 061 877 0877. A vizet elviszem. A pogácsád is vigyel. Ezt most nem kérem. Akkor volt. Figyelj, én külön emiatt hajnalba keltem fel, mert elfelejtettem, és aztán arra gondoltam, hogy. És so, már nem ajánlhatjuk Nem, hát te fölajáhatod. Hát én, én úgy gondolom. Hát te fölajáhatod, én, én, én nem. nem. Nem kellendő a pogácsa itt, hallod? Hát attól, mert ő nem kéri, ne haragudj ez nem egy reprezentatív felmérés nem, volt. Hát, háromból kettőnk vagyunk. Hát én nem kértem, mert én Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni az Attillától, hogy miért nincsen szóvívője az MSZP-nek és a többi pártnak is? Hát kullognak a Fidesz után, Ő te, a Fidesz tematizálja a dolgokat. Ez egy egyébként tök jó kérdés. A DK-nak van szóvivője, öt Barkóczki Balázsnak hívják, hogyha jól emlékszem pontosan a nevére, de én szerintem ez egy tök jó eszköz, bocsat, így mondom, a, a, a politikában. Nekünk korábban volt, most az elmúlt négy évben valóban az MSZP-nek nincs szóvivője. Szerintem ez egy... Legyél te! Ö, ö, ö, ö, igen, biztos engem kérnének fő rá most, van egy ilyen érzésem, hogy Tóth Bertalanak pont ez jut az eszébe, de, de szerintem az úr, amit kérdez, az teljesen jogos, és szerintem abszolút van értelme. Sok Jó, én ér, pozitív hozzáállásképpen azt akarom mondani, hogy én Mesterházi Attilárt szeretném felkérni, egy. Kunhalmi talán. Ágnesnek és Tóth Bertalanak, akik egyébként a botját, de Tóth berta a fülükbotját nem mozgatta, hogy visszahívjanak. Tehát legalább azt mondták volna, hogy köszönjük szépen, nekik untig elég a Róna jegon, ők belőlem nem kéne, nyilván nyilvánvalóan nem válasz az ez, úgyhogy innentől kezdve a szóra se érdemes kategóriába kerül az egész, de elefántok nem felejtenek. 061-877... Szóval kérdés rendben volt. 800, a kérdés oké, de van-e még egy kérdés, vagy elköszönhetek Mesterházi Attilától? Akkor sportsikereket, nem? <gül> <gül> sportsikereket. Figyelj, nem kérdezem meg, hogy hol látlak téged majd két és fél év múlva, mert nem kérdezem meg. Majd műsoron kívül elmondom, jó? Az nem fair. Miért? Mert ne legyek már jó tájékozott egy olyan műsorban, amiben fél óráig beszélgetünk. Nem, amiben elmondhattad volna, de mégsem tetted. Van nem még egy kérdés. Jó, akkor megkérdezem. Jó. Szóval hol láthatlak két és fél év múlva? Hát én, én nagyon remélem, hogy nem tudom a, a valamelyik ellenzéki politikus, mint miniszterelnöknek a legalább a, valahol ott a, az épületében a portásként mondjuk. Tehát, hogy nekem az is tökéletesen jó. Ez visznek is rossz volt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Házi Attilával beszélgettek, Csorbai Ferenc Mohács polgármestere vonalban, és azt mondta, hogy egy derekes dolog lenne ott nyerni. Az a közel egy év, ami nem volt egy év, milyen tapasztalattal járt? Jó reggelt kívánok! Mármint milyen, milyen, milyen tapasztalattal városvezetés mm -hmm. vagy? Mm -hmm. Hát az, hogy ez nem egy... Összejött jön. egy memuárnyi. Igen, igen, igen, igen. Az, hogy ez egy nagyon, nagyon komplex, nem könnyű dolog a, a városvezetés, és, de legalább hálatlan feladat. Az látszik, hogy... Kifejezetten mindenkinek... a kedvemet, tehát... Igen. Tehát az látszik, hogy mindenkinek jót nem lehet csinálni, azért az ember a legjobb... De miért nem? Mert mindig, mindig lesznek olyanok, akiknek pont az nem jó, pont az az ív, az a szín, az a forma, vagy az a... Az az eljárásmód, az pont nem jó, mindig vannak finnyogók, Tehát ez gondolom emberi sajátosság, ez nem is magyar, hanem, hanem az emberi sajátosság lehet. Nem lehet mindenkinek jól csinálni, ezt elég gyorsan, elég gyorsan rájöttem, mert is kell engedni ezt a dolgot, mindig könnyű. Uh, nem, nem túl könnyű, az elején kimondottan nehéz volt, most már az is sokkal könnyebb. Van az a bizonyos tablett, amit be lehet szedni, és akkor. Könnyebben megy a dolog. Hogyan futsz neki a vasárnak? Uh, Azon kívül, hogy figyelmeztetted a népet, hogy könnyen lehetséges, hogy bekopogsz az ajtajukon. Igen, igen, igen, igen, az elképzelhető. Csinálj Hány ajtó a... nem engednek be? Érdekes módon nagyon kevés az, aki. És, és hála Istennek a, az, hogy mondjuk durván vagy agresszívan utasítanak el, vagy olyan szavakat használnak, ami nem rádióba vagy tévébe illő az nagyon-nagyon minimális. Ó, ez egy korhatáros a... műsor, csak azt mindent elvír. Azt állultál a... el nekem, hogy hány olyan hely van, ahol nem ismernek meg, és azt mondják, hogy porszívót nem kérünk. Mm. Ilyen, ilyennel mostanában nem nagyon találkoztam. Oké, okay. bemész, be bemész, mert beengednek. Tudod az illetőről, a kicsoda, vagy nem tudod. Mi az, amivel valójában abban a pár percben, amikben élvezed a vendégszeretetét, meg akarod győzni, miközben könnyen lehetséges, hogy eleve rád akart szavazni, lehetséges, hogy nem akart elmenni, vagy lehet tudni, hogy nehezen meggyőzhető arról, hogy egy civil egyesület jelöltjére szavazzon, aki egy Egyébként korábban a szocialista párt színeiben versenyzett. Akkor a már abból látszik, hogy ha, ha kinyitja az ajtót és megismer, akkor már a, a, azokkal a jegyekből már lehet látni, hogy ő most elutasító lesz, vagy nem. Ezt mondhatom nyugodtan, mert azért e, több okay. ezer... Okay. vegyük azt, aki elutasít. Aki okay. elutasít téged, alapvetően mi miatt utasít el? Okay. De van a párt preferenciája. Okay. És, de de, ha, és azon nem lehet túl jutni. Legalább nem. egy vendégség Oké, okay, nem fog rád szavazni, de a vendégség azt mondod, hogy itt nyugodtan elmondhatja azt, sajnálod, hogy nem rád fog szavazni, de mondja már meg neked, hogy egyébként mi baja van. Voltak ilyenek is, az a helyzet, hogy a irgalmatlan mennyiségű ajtón kell túljutni, és ezért igazán, ha valaki azt mondja, hogy köszöni szépen, de nem, általában nagyon kultúrátan el szokták mondani az emberek, hogy Köszönjük, de ők már választottak párt, ők már tudják, hogy kire fognak szavazni. Volt olyan, aki még elnézést is kért ezért. Jó, de ő mit ő mondott, hogy valójában mi az, amiért te nem? Én nem álltam le ezekbe, tehát arra nincs idő, hogy, hogy ezeket végig mazsolázzuk, végig beszélgessük igazándiból, ez egy, egy lóhalál ez a munka. Tehát de akkor mi értelme van? Hát az, hogy az emberek azért mégiscsak látják azt, hogy elhivatottak vagyunk, és az összes képviseljelöltünk kint van terepen, és mindenki megy és kopogtat és bemutatkozik, és viszi. Mert az szavazatot. Én polgármester akarnék lenni, de figyelj, én annyi mindent már az előbb arról volt, hogy életek az MSP elnöke, miniszterelnök, Mohács polgármestere, nem tudom, Na hogy ennek egyszerre tenni. hogyan fogok tudni eleget tenni. Én biztos mindenkit meg akarnék arról győzni, hogy tévképzetei vannak velem kapcsolatban, ha nem rám szavaz, mert egyébként mindaz, amit rólam gondol, mindaz, amit rólam rosszul hallott, vagy rosszul látott, azzal kapcsolatban a következő a nagy helyzet, és azt mondom, hogy ezt beszéljük meg, legfeljebb fog fogok hazamenni. Hát nagyjából itt lenne, tehát akkor mondjuk olyan 2063-ban lévő kampányra lehetne is elkészülni, hogyha mindenkit végig akarnánk győzködni, erre sajnos nincs idő. Mi az összbenyomás? Tehát hogyan futsz neki a vasárnapnak? Bennem egy nagy, nagyfokú lelki béke van, mert azokat a dolgokat, amik kiamenten hangsúlyosak voltak az induláskor, azokat helyek közzel sikerült végigvinnem, vagy legalábbis olyan stádiumba hozni, hogy, hogy ez már mindenképpen... Sokan nem bocsátják meg neked, hogy nem voltál képes visszakozni. Tehát visszamennek az origóba, és tulajdonképpen ezt a kvázi egy évet nem is hajlandók meglátni, egész egyszer abból adódóan, hogy az előző polgármester halála után te nem léptél vissza, és gyakorlatilag győztesként indultál. Ezt úgy írják a rovásodra, hogy ott már nem tud annyi pozitívum történni a következő évben, hogy akár csak egy centi kilógjon belőled a vízből. Ja, jó, jó, oké. Okay. Én azt gondolom, hogy azért, azért uh, uh, nagyon sokan viszont meg uh, tehát számtalan olyan levelet kaptam email e vagy vagy uh, Messenger üzenet formájában leírták, hogy egy baromi nagy uh, rontott uh, aláíró ívet gyártottak nekem uh, ősszel, most pedig elnézést kérnek érte, és biztosíthatnak, hogy ez a munka után az én oldalamra fogják húzni az x et Tehát jó párat ilyen tudok mutatni. Én azt gondolom, ja, hogy ha már itt hát tartunk, akkor beztetni. a rengeteg papíromból most azt fogom számodra előásni, hogy ugye, amikor te konfliktusba kerültél a jegyzővel, azt követően egy nagyon érdekes politikai húzás történt, és erről mi egyáltalán nem beszélgettünk, mert hogy egyébként azt írja a Pécsi Stop, hogy politikai nyomást emlegetnek megyei ellenzéki képviselők a volt muhácsi jegyző kinevezése kapcsán, mert hogy egyébként nem sokkal a mohácsi konfliktus után a választási, a választási iroda élére került Kovács Mirella, ami azért olyan gyorsaság, ami még Magyarországon sem jellemző. Hát igen, igen, ez egy, ez egy érdekes tény, nem tudom, hogy ez jogilag nem vagyok jogász, hogy ez lehetett, nem lehetett, igazándiból erre vannak olyan emberek, szakemberek, akik ezt gondolom majd megvizsgálják, vagy nézik. Igen, így történt, oda került a választási iroda élére. Ugye? Ö, aztán az ő szerepét látják abban, ami ott az az administratív hiba volt, ami a jelöléssel volt kapcsolatos, ahol rosszul írták a jelőszervezet nevét. A kérdés az, hogy egyébként, ha igaz, azért, ha nem igaz, akkor azért, az ő személye mennyiben fontos a vasárnapi választásokon? Én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű ellenőrző delegáltat helyeztünk el, mind a HVB-be, a Helyi Választási Bizottságban, mint pedig a, a kerületekbe, választókerületekbe, hogy én azt gondolom, hogy itt biztosított az, szerintem is nagyon reméljük, hogy, hogy a választás az teljesen tisztán le fog zajlani. Az, hogy meg elírták a nevünket, hát igen, kicsit késve is kaptuk meg azon az ominózus szombaton, nagyon lassan ment a jelölő a kiadása, és hát amikor már felvették a kollégák az íveket és nagy ugye elkezdték az aláírásokat összeszedni akkor egy, egy fél óra óra múlva derült ki ugye, hogy egy, majdnem ugyanaz, de mégsem ugyanaz nevet nyomtattak a mi jelölő aláírásgyűjtő íveinkre, mert a, a, a változást akarók helyett választást akarók nemzedékelettünk ami hát ugye abba a felfokozott izgalmi állapotba és a kapkodásba, ugye mindenki szerette volna minél előbb megszedni, hogy ki lesz az első, ezt többen versenynek élték meg, hogy akkor most ki fogja először leadni az íveket, hogy ez biztos, hogy valamit jelent majd a, a én szerintem semmit egyébként, de mindegy, voltak olyanok, akik ezt versenynek élték meg, és hát ezt csak egy fél óra, óra múlva vettük észre, most akkor ugye visszamentünk a, a választási irodában, kértünk másikat, mondták, hogy azt már nem lehet másikat kérni, akkor három nap múlva fog, három napjuk van, hogy a helyi választási bizottság, és akkor már értékeli ezt a, ezt a történést, hogy akkor most mi legyen. Hát szóval ez, én nem tudom, hogy véletlen, elképzelhető, hogy ez egy fatális véletlen, de hogy Kérdeztem már tőled, hogy milyen notabilitásokkal találkoztál. Ugye ilyenkor a támogatásokról biztosítják a jelölteket, és azt gondolják, hogy ennek van jelentősége a helyi polgárok szemében. Te néhány napja a Facebookon jelezted, hogy találkoztál Pérterfi Attillával, Pécs polgármesterével, és ezt egyebek között abban a kontextusban, abban a szövegkörnyezetben említette, hogy a Magyar Közlén szeptember 14-ei számában felsorolja a hazánk 11 turisztikai térségét, melyek egyike a Pécs villány turisztikai régió, sajnos itt a nevesített települések között Mohács nem szerepel. Igen, igen, hát um... Mindig arról szóltok a hírben. Hogy... hogy a később meg arról írsz, hogy te előálltál egy önálló turisztikai tervvel, ami egyébként Mohácsot érinti. Igen, igen, igen. Ez én azt gondolom, hogy ez egy elementálisan fontos dolog volt Mohács életében, hogy legyen végre egy, egy stratégiai akciótervünk a turizmust és a város marketinget illetően gyakorlatilag a városban működő, látványosságaink azok külön-külön azok működtek szépen, mint egy egymástól igen messze lévő fákja, és nem pedig egy, egy mágnyaként világítottak ebbe az idegen forgalmi kontextusba, és, és én azt gondolom, hogy ezt csak úgy tudjuk Mohácsot visszahelyezni arra a felső kategóriás polcra, Ahova való, ugye ahova a a mi múltunk történelmünk, a busójárás és egyéb más néphagyományaink, amik, amik a városban vannak és szépen megélik a, a lakosaink, fesztiváljaink, hogyha ezt komplexen tudjuk kezelni. Erre született meg egy olyan tanulmány, amit több ezer fő bevonásával végzett egy szakcég, <kül> határon túl Magyarország területén belül és a városon belül külön kutattak és több ezer ember bevonásával, tehát ez egy olyan komoly merítés. Megcsinálták a top 20, tehát a turisztikailag top 20 vezetőnek a mi interjúját, és egyéb -egy olyan más dolgokat vizsgáltak meg vendégészakák, környező településeken található Uh, vendégészakák, de ebből, ebből azért egy nagyon komplex tanulmány született, ami én azt gondolom, hogy egy nagyon kiváló sorvezető lesz a későbbiekben, akárki is fog nyerni. Uh, az egy sorvezetője lesz, hogy körülbelül melyik irányba induljunk el. Ugye azt tudjuk, hogy a külföldi turizmus uh, sajnos uh, ebbe az évben már azt gondoljuk, de még lehet, hogy a jövő elején is az, az uh, hogy mondjam, hát mattot kapott, nálunk is uh, elég sok uh, uh, külföldi turista fordult meg, Egyelőre csak egy ilyen félnapos programra, hogy a tanulmány során látszik, különböző nagyobb destinációban villány vagy Pécs jöttek le ide egy félnapos, maximum fél egynapos túrára. Ezt szeretnénk átfordítani, és mivel tudjuk, hogy a külföldiek most nem nagyon jönnek, ezért a belföldi turizmus fog le picit élénkülni, tehát nekünk a belföldi turizmusra kell figyelmet fordítanunk, pontosan azért, hogy az itt lévő ezzel az ágazattal foglalkozó emberek. Megélhetése biztosított legyen, és többek között ezért is jött lévre ez a tanulmány. A Pécs nagyjából ezen az uton jár, ők is elkezdtek, ők viszont már egy kicsit tágabb szinten uh, kezdtek el dolgozni ebbe. Ők tervezik a régiós szintet is uh, megvizsgálni, ugyanilyen aspektusból és én azért találkoztam Péter Fiatilla polgármester úrral, hogy ezeket a dolgokat összehangoljuk. Tehát ha mind a ketten csinálunk valamit, akkor legjobb, hogyha ezt kéz a kézbe tesszük, ne egymás mellett, mert akkor, ha nem tudunk egymásról, akkor akkor az út sokkal nehezebb. A Mandinere jelent meg egy összefoglaló, ugye most, aki fontosnak tartja a Mohácsi választást, ezekben a napokban tesz közzé valamilyen írást. Csak a gyűlöletet hozták be Mohácsra, kép a Mohácsi időköziről, ami azért egy fantasztikus címmel nem arról szó szóval szó, hogy az a cím, hogy csak a gyűlöletet hozták be Mohácsra, hanem hogy ez egy kérdőjellel szerepel csak a gyűlöletet hozták be Mohácsra, pillanatképp a Mohácsi időköziről, és aki ezt elolvassa, a számára kilóg ugyan a politikai lóláb, de mégis ott van a cím, ami nagyon sokat mondó, mert könnyen lehetséges, hogy a gyűlöletet sem hozták be, mert maga a cikk ezt a gyűlöletet pregnánsan nem tudja megjeleníteni. Mennyire vagy te mert ahogy én tapasztaltam, maximálisan az országos pártpolitika áldozata a személyedet illetően, nem mohácsot illetően. Hát megpróbálják ezt rám húzni, megpróbálom meg magamról ezt, ezt lerázni. E, igazándiból e, nagyon nagy mennyiségben tartjuk a lakossági fórumokat, ahol az emberekkel találkozunk. Ezeken és az összes más egyéb megnyilvánulásnál is, mi messze elkerüljük, hogy bármelyik oldalt, ugye aki még indul, mert indul a Fidesz KDMP mellett, a mi hazánk mozgalom is, nekünk nem dolgunk az összefogás egyesület, tehát a van egyesületnek az, hogy mi bármit mondjunk a másik oldalra. Mi soha nem. Ne, tehát nem, nem szoktunk se nevesíteni, se szervezetet megjelölni. Nekünk nem ez a dolgunk, hogy a másikra köpködjünk és a másikról rosszat mondjunk. Ezért uh, uh, sok poszt születik, hogy meg kell hallgatni a két lakossági fórumnak a hangvételét. Nálunk az van, hogy mit szeretnénk megcsinálni és hogy gondoljuk és mik az emberek problémái, és csináljuk a problématérképet a városba. Az, hogy más hogy csinálja és miket mond, uh, ezzel igazándiból mi nem tervezünk foglalkozni, eddig sem foglalkoztunk soha. Nekünk van egy kijelölt utunk, ami végig szeretnénk járni, és ezen az úton elindultunk már, tíz hónap nehéz megfeszített munkájából eredmények láttanak. Ha ezt tetszik a lakosságnak, akkor ezt szívesen visszük tovább, ha nem, hát akkor mindenki megy vissza a saját életéhez. Különböző részletekben elveszhetnék még, de nem teszem. Azt kérdezem, hogy a jövő héten, szerdán csak akkor beszéljünk eha ha nyersz? Na, én nagyon szívesen beszélgetek veled. Akkor is a vesztesz? Hát miért ne, hát ez, ez semmi probléma nem lesz ezzel. Tehát én ezt nem úgy fogom megélni, hogy egy világból össze bennem. Még véletlenül se. Úgy fogom megélni, hogy az, amit, amit szerettem volna, egy pár dolog, ami, ami nekem nagyon fontos volt. Például a, a gyermekélelmezésnek a megreformálása, ez száz százalékosan sikerült. És mindenki azt mondja, hogy elképesztő, elképesztő az a munka, amit végrehajtottunk ez a tíz hónap Jó, tehát alatt, azt feltételezett, hogy, én... hogy amit elkezdtél, könnyen lehetséges, hogy nem hangsúlyozva, de egy más ö, ö, ember, hogyha ő nyer, folytatni fogja. És ez fontosabb sem, mint az, hogy egyébként ki a város polgármestere. Persze, persze, persze. Jó, én, hát a gondolok.. A látom a megoldást, tehát nem az, hogy én most én ott ülögéjek, hanem, hanem azok, azok a, az eddig elmaradt dolgok, amik eddig nem lettek hangsúly, nem voltak hangsúlyosak, azok kapjanak egy kis hangsúlyt. Most, hála Istennek az összes képviselő minden oldalról gyönyörű szépen kommunikál a lakossággal, ami eddig nem volt divat városba, feltettek néhány plakátot, aztán nagyjából ennyi volt a kampány. Most viszont ki kell menni az utcára mindenkinek, és mindenki találkozik a lakossággal, és kénytelen beszélgetni, mert ugye most aztán megfeszített kampány van. Ha csak ennyit értünk el, ez is már egy nagyon jó dolog. Hányan fognak kell menni? Hány százalék múltkor kérdeztem? Hát ezt igen, nem tudom megmondani, Én nem szeretek jóslásba belebocsátkozni, mert utána az orra. Mennyire izgulsz függetle attól, hogy jövő hét szerdán is fel fog kelni a nap? Ez pontosan így van, tehát mindenki. Mennyire izgulsz? Mondom. Uh, változó, hullámvasút. Tehát van amikor, van, amikor teljes nyugalom, van, amikor pedig uh, gyomorgöcs. Hát nagyon kíváncsi vagyok. mestere Házi Attilától ma átmenetleg búcsút vettem, hogy ez milyen hosszú, azt nem tudom. Szerdán ki fog derülni, hogy ez nálunk hogyan van. Ehhez a múlt szombati kongresszusnak kellett lenni az MSZP-nél, a te esetben pedig most vasárnap a Polgármester és közgyűlési képviselők választásánál dől áll. Köszönöm a történelmi Zinna. lehetőséget, hogy mahácsiak hogy élnek, azt nagyjából hétfőre tudni fogjuk. Rendben, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. További szép napot kívánok mindenkinek. Szépen. Viszont Csorbai Ferencet hallották, mahácsi jelenlegi polgármesterét. Sok technikai hiba van, sok dologgal még én se ismerkedtem, meg sokszor én se tudom kezelni a kecseréket. Most egy történelmi kísérletre kerül sor, mielőtt még felhívnám Bo egy YouTube videót mutatnék meg önöknek, úgyhogy az operatőrt arra kérném, hogy oda kéne, hogy menjen, mert ott fog látszani. Ez a videó, hogyha megfelelően fogom tudni elindítani, majd ezt követ. És ha ez működni fog, akkor minél többször fog újabb és újabb képeket mutatni, vagy filmeket hozzátév, vagy nem szeretném tenni a műsorom a rádiós jellegét, de egy ilyen abszolút hibridet szeretnék létrehozni. Természetesen mind a kettőben a lehető legjobbat. <sínt> <sínt> Hát akkor a fő próba, Ami egyben előadás is. Van hang? Elnézést, azt kérdeztem, hogy van-e hang. Most se? Elnézést, haó, fiatal, és kép van. Kiszólnál a kintieknek, ha megtennéd. Gyerekek, jönnétek egy pillanatra, haó! Miért is a Facebook videónak hangja, miközben itt van hangja, fel van húzva, itt ha fel van a hangja. Tessék? Mellette van a rec. Melyik? A rec. Ez? Igen, azt kell feltolni és bekapcsolni. Jó, akkor indítom még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Akkor ismét idása adjön. Most már van hangja? Az én műsoromban ez volt a főpróba. Az volt a kérésem, mintha ez egy tévéműsor is egyben, hogy különböző videókat be tudják mutatni, és most bemutattam azt a nagyjából két perces videót, amelyet kikészített. készített? Um, Akik részt vettek? Így van, így van. Így van. Mi minden kö... az általában ilyen 8-10 csinálunk, és abból a több kamerállás van. Kicsit közelebb kéne jönni a telefonhoz, vagy a kihangosítás kéne megszüntetni. Ö, akkor egy pillanat, egy fél pillanat, és már ezen segítet is, hogy minél jobb legyen a hallgatói élmény. De ez néző is egyben, ö, bele is. Most látja. jobb esetleg? Most sokkal jobb. Jó, ja, rendben, rendben elő. Eléggé el nem ítérhető módon, ez bevalom őszintén, én eddig önnel is az ön tevékenységével nem voltam tisztában, és nem voltam tisztában azzal, hogy ön nem most lépett ki a nagy érdemű elé, hanem ez már hm? évek óta így van. Én önben kit tiszterhetek egy hány éves fiatalembert? Én 28 vagyok, köszöntöm a nézeget és hallgatókat, 28 éves ö, budapesti polgár vagyok, egyetemet végeztem ezelőtt már most már egy jó pár évvel. Melyiköt? A Szent István Egyetem végeztem vadgazdamérnökként, és ö, szakmámban is dolgozom, hál Istennek, és ö, emellett, mint ugye úgy gondolom, hogy minden ö, polgárnak kötelességeként részt veszek a közéletben is. Mennyire gyakori? az ön, illetőleg a csoportjának az aktivizmusa, mert ahogy én tapasztalom, néha megszólalnak, és néha csinálnak ezt, azt, de nem olyan nagyon gyakran, de ez lehetséges, hogy az én hibám, hogy eddig nem figyeltem rá. Nem feltétlenül az én igazából körülbelül havonta tudom azt mondani, hogy Havonta, nyilván most a Covid miatt egy kicsit ez lelassult, de voltak nagyobb akcióink, vagy akár csak plakátolások. De ugye mi sokszor kritizáltuk a kormányt is, emiatt az a média is sokszor indexeretett minket, Valamint ugye, hát Jó, itt a... meg kell, hogy álljunk. Én azért elég behatóan Jó. próbáltam megismerkedni Önnel, mára mennyire 24 óra erre elegetőre, ráadásul nem is telt el 22, szerintem nagyjából 15 óra, és abból az ember néhány órát aludt is. De egy olyan csoportnak és egy olyan személynek, mint Ön valójában a média az a sokszorozáshoz való, hiszen az a tevékenység, amit Ön folytat, azt elvileg folytatná akkor is, hogyha arra a média tesz, nem? Természetesen, és folytatjuk is. Tehát mi az összes létező platformunkon, ahol el tudjuk érni a nagy érdeműt, ott le is közöljük az akcióinkat. Nekem ugye van egy gyűjteményünk. De előre program, nem hívják ennek... fel a figyelmet? Nem, nem, nem, azt nem, azt nem. Azt nem szoktuk. Néztem, hogy hányan töltötték le a videót, de nem szeretnék a mennyiség csapdájába esni. Uh -huh. Azt kérdezem, hogy ki döntött erről az akcióról? Erről közösen szoktunk dönteni. Hogyan megy ez? Na, egy meglehetősen demokratikusan működő mozgalom vagyunk. Ilyenkor mindig, minden héten vannak találkozunk, van egy saját közösségi terünk, amit szintén mi tartunk fent, és akkor ott össze szoktunk gyűlni, és megbeszélni, hogy mi legyen a következő lépés, amivel képviselni kívánjuk a mi értékünket. Voltak-e rivalizáló lehetőségek az elmúlt hetekben? Uh, mire gondol pontosan? Hát arra, hogy végül az SZF-et győzött, de volt-e más lehetőség is, amit végül is nem választottam. Mindig vannak, mindig van a társaimban. Oké, okay, mi szólt az eszefe mellett? Az eszefe mellett az, hogy ez most tényleg egy olyan ö, közéleti esemény, amelyen keresztül át tudjuk adni azt, hogy bizony mi ugye totálisan szembe megyünk a 68-as Rázadókkal. Nem tartunk még itt, nem tartunk még itt. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy én, aki megismerkedem önnel, uh -huh. én szép fokozatosan veszük le a ruhát, tehát az alsónadrág az a legvégén jön, ha addig eljutunk. Mert azért meg kell, hogy öntől kérdezzem, hogy ez az akció, ami volt ez tulajdonképpen az szf az SFE vonatkozásában hol találta meg azt a politikai mezőt, amire hivatkozik, mert hogy egyébként maga az szf -e azt próbálja önmagáról üzenni, az persze lehetséges, hogy ez egy fals üzenet, uh -huh. hogy annak nincs köze a politikához, ön és önök viszont ezt tagadva azt mondták, hogy dehogy is nem. Hát, hogy ne volna közel a politikához, hát különben miért indult ez az, az egész? Tehát, hát az egyetemi de, státusz miatt, az autonómiájuk miatt. De, de mit, mit hívunk autonómiának? Mit hát hívunk hogy az egyetemi autonómia hol jelentkezik? Hát az a szervezet működési szabályzatában, az ahogy működik. De eddig sem volt független, pedig egy állami egyetem volt, eddig sem volt független, kuratórium jött, onnan sem független. Tehát, hogy értsük a Eddig hogy létezett olyan szenátus, amely szenátusnak olyan jogköre volt, amilyen jogköre most a szenátusnak nincs? Uh, igen, de most attól, mert hogy a konzervatív oldal átvette, és most akkor ők mondják nekünk, hogy mi történik egy általuk fenntartott egyetemen, azt szerintem egyébként semmi probléma nincs. Mindenki azt csinál a saját egyetemével, amit szeretne. Uh, az a kérdés, hogy akkor az egyetemi autonómia, mint olyan, az ön számára teljesen érdektelen, hiszen egyébként csak az a kérdés, hogy ki a fenntartó, mert aki a fenntartó, az azt csinál vele, amit akar. Uh, így alapítani kell egy saját egyetemet, hogyha valami nem tetszik, pontosan. Mármint, hogy a színművész képzésre kell alapítani egy magánegyetemet? Így van. Így van. De akkor nem mind, értem, minden állami cselekedetnek, aminek nem ért, amivel valaki nem ért egyet teljesen mindegy, hogy ez melyik oldalról történik, az a válaszreakciója, hogy azt a piacnak kell biztosítania? Ö, most itt ugrottunk több mindent, tehát azért nem azt mondtam, hogy minden államit, ezt kikérem magamnak, nem vagyok a kapitalista. Nem gondolom, hogy... Mert itt némely a... pillanatban annak tűnik, nem arra kapitálisan, én tény, hogy szabati az párti vagyok, de nem vagyok teljesen annak a híve, hogy számoljik fel az államot. Viszont az oktatás szerintem pont egy olyan terület, ahol egyébként az államnak is és a magánszférának is részt kell vennie. Pont ezért, hogy ne legyen ilyen ebből probléma. Tehát ha valaki olyan szenátusnál akar tanulni, vagy olyan egyetemen, vagy olyan szenátusban, mint az összefe előző vezetése, menjen oda? Isten hozzá? Nincs az semmi probléma. Ráadásul, de egyébként meg... És ha a piac ilyet alkalmatlan, élete. akkor az valójában a piac kritikája, hiszen az egyébként semmilyen vonatkozásban nem érinti azt, hogy az állam korában ezt hogyan tette lehetővé. Mm, ez most egy furcsa logikai kapcsolat volt Hát annyiban, amennyiben az államot ön omnipotensnek látja a tekintetben, hogy azt csinál a saját egyetemével, amit akar. De most a kuratórium csinálja, azt nem az állam. Igen, de az állam hozta létre azokat a törvényeket, ami alapján ez a kuratórium most úgy működik, ahogy ez, ne, ez, a, kuritó, ez, ez a kuratórium, ez nem úgy ipszó re úgy a derültékből villámcsapásként járt meg a vasutcában. Uh -huh. És uh, igen, és most változatlanul nem értem a problémát azzal, hogyha a kuratórium a saját egyetemével mit szeretne csinálni. De Nem, mert hát az a kérdés, hogy azok a szabályok, amelyek egyébként a felsőoktatási törvényből adódóan vonatkoznak az uh -huh. egyetemekre, azt egyébként áthághatja egy kuratórium. Ebben azért a nemi bizonyos adásról most beszélhetünk ilyenekről, hogy áthághat, meg nekte het, de igazából azért arról szól az SFS történet, és ebben is hogy visszakanyarodnék még az előző kérdés, hogy ebben is látjuk a politikai vonatkozást, hogy meg sem várták, hogy mit fognak tenni. Ők már azonnal függetlenségért kiáltottak, és azonnal balikádokkal és forradalommal, ugye a régbevált baloldali forradalmársággal zárták le ezt az egyetemet. Tehát talán esetleg meg kéne várni, hogy mit cselekszenek, és akkor majd utána lehet sivalkodni függetlenségre, amikor már tényleg sor volt a függetlenség. Én így gondolom. Ön mennyiben követte a Színház és filmvészeti Egyetem történetét? Mert hogy egyébként a foglalás már azt követően történt, és azt követően sivalkodta, hogy előtte a lábokra léptek. Ön ezeket Ö, a lábralépéseket de... nem látta? Ö, melyik? Az volt a lábralépés, hogy a kuratórium átvette az egyetemet? Nem, a, a, nem az volt, hanem az, hogy maga az egyetem az autonomiájából adódóan megszavazott olyan kéréseket, amelyeket a hatalom semmilyen döntésénél nem ö, vett figyelembe. De nézz, tehát egzisztenciák nem sérültek egyelőre. Senkinek nem sérült az, hogy taníthat-e ott, vagy járhat-e oda. Annyiban nem sérült az egzisztenciája, amennyiben azt a jog jelenti, de az, hogy az milyen szellemi szférában zajlik, abban sérült. Hát egy kicsit pluralizmus lenne, mondjuk. Tehát, ha, van, ha egy de Tisztában az van az azzal, hogy az eddigi SZFM -e mennyiben nem volt plurális? Hát a, a, abból, ahogy most leáll az annak, abból hát ő szerintem nem vélem következik. Vagy az tapasztalata, vagy ön a sajtó alapján tájékozódik? Minden politikai döntés saját tapasztalata alapján kell meghozni? Egy olyat, mint amit ön ö, tegnap előtt megtett, olyat igen? Ö, nem gondolom. Tehát azért meghallgattuk nagyon sok ö, színésznek a véleményét, aki nem azt képviseli, amit jelenleg az, az fm foglaló diákok. De miért pont őket hallgattam meg? Mind a két oldalt meghallgattuk. De milyen formában hallgatta meg őket? M mindenféle fórumokon, ahol ők nyilatkoztak. De ahhoz személyes beszélgetésekre került sor? De ez most ön már nároldja, de ez ilyen folyamatos személyes beszélgetésekből kell levonni bármilyen, tehát bármilyen politikai cselekedet előtt... Ahhoz, hogy négy papír massé legyen a történet van. ahhoz, igen? Nem. én úgy gondolom, hogy ha az embernek van egy megfelelő attitüdje, egy kritikus attitüdje, és meghallgatja mindkét oldalt, most, ha a profán példát kéne hoznom, elolvassa a 444-et, meg elolvassa a 888-at is, de nyilván ez egy szélesebb skála, tehát csak végtelenül egyszerűsítem, akkor onnantól meg tudja hozni azokat, a, vagy megszületnek benne azok a gondolatok, hogy ő kinek ad igazat. És Én ön kinek mondan. adott igazat? Én? Hát nem a tüntetőknek. És itt, itt szeretném leszögézni, hogy azzal, hogyha valaki az SZFE foglaló diákokkal szembe megy, azzal nem automatikusan a kormánypártot támogatja, attól nem lesz kormánypárt. Oké, okay, de akkor nem kinek támoltam. adott igazat? annak a üzenetnek, amit mi közvetítettünk. Mert ha a Fidesznek adta volna igazat, beállok abban, hogy igen, legyen ott a ki. De elnézést, de... ebben az esetben ön azt, amit az SZF-et csinál, egy politikai mozgalomként állítja be? Igen, az is. És hogyha ők Ez... egyébként ezt nem így gondolják, akkor ön erre azt mondja, hogy de én nem így gondolom. De hát minden cselekedetük erre irányult. Mondjon egyet. Hát... Nézzük meg, kik vezetik, nézzük meg azokat a szószólókat, akik mögöttük állnak, mind egytől egyik, egy egyik liberális úgynevezett értelmiségnek a Elnézést, néz, Ezt honnan tudja, mert én nekem fogalmam sincs, hogy az eddigi megszólalóknak milyen a családi és szellemi háttere ön honnan tudja? Hát azért egy Alföldi Robert, hát egy Gálföldi Jánost azért... És Elzés, azok a ők, ők azok, akik egyébként az SFE ügyében megnyilvánulnak a Holdudvarban, de maguk az egyetemisták, akik az egészet csinálják, és a tanárok, akik ezt csinálják, azoknak a hinterlandjában, ez ha benne is van, ebből semmit nem mutattak. Ön a Holdudvarról beszél, a Holdudvar tényleg ilyen, és a másik Holdudvar is ilyen. Az a kérdés, hogy a Holdudvarnak van jelentősége, vagy annak a magnak, ami a Vas van, tanároknak és diákoknak. Már pardon, de aki őrséget ad az szf és ezek az emberek adtak, azok teljes közösséget válnak, nem a Holdudvart. Tehát hogyha ők elfogadják az ő való felejállásokat, vagy az őrségre vonatkozó felejállásokat, és ők oda kiállhatnak, az azt jelenti, hogy teljes mértékben azonosulnak velük. Máskülönben csak diákok állnának kört. De amint megjelennek prominens ö, politikailag és aktív személyiségek, hát úgy bizony ez a dolog már. Az Ebben látja, ez az első az olyan pont, amiben, eb... de akkor könnyen lehetséges, hogy akkor mást is lehetett volna választani, és megtehették volna azt, hogy önök az őrökkel kezdenek el vitatkozni, nem pedig azt a molinót teszik láthatóvá, mert amit most mond, abban ugye hát mi most elég gyorsan beszélgetünk, de minden vitának ez a jelentősége, hogy kinek hogyan vág az agya, de az az igazság, hogy ebben nem találok kivetni valót. Tehát az, hogy egyébként a diáksággal lehetne -e beszélni, a tekintetben is én nekem van egy tanár, kivel beszélgetek, hogy ő erre uh -huh. egyébként alkalmas-e, vagy sem, vagy tud -e erről válaszolni, vagy nem, nem tudom, német Gábortól kedden meg fogom kérdezni, hogy Végül is az őrök kiválasztása milyen alapon megy, de uh -huh. ebben van igazsága, amit ön mond, de ez az őrökre vonatkozik. Ö, igen, de ő képviselik magát az egyetemfoglalást. az egyetemfoglalás a legnagyobb szimbolikája az, az őrségben kulminál. Magyarul hogy az őrök megválasztásának rossz üzenete, mármint az, hogy kiket választanak és azok hogyan nyilvánulnak meg, az az ön szemében olyan árnyékot vet mindarra, amit egyébként az egyetemisták csinálnak, amit fontosabbnak lát annál, mint amit az egyetemisták az autonómiájukért megtesznek. Ö, tehát itt az eleve, hogy én elvitattam már az autonómia kérdését is. Akkor itt amire ugyan... ők hivatkoznak? Természetesen, tehát, hogy ezt, ezt sajnos nem lehet a kettőt külön választani. Tehát, hogyha ez valóban egy színtiszta, Ö, lázadó, diák fakadó függetlenségi harc lenne, akkor azt mondanák az ilyen embereknek, hogy nem fogtok politikai tőkét csinálni a, a mozgalmunkból, mi csak az egyetem függetlenségéért megyünk. De ugye itt, de azért ugye itt ö, meg kell nézni azokat a szervezeteket, amik mellék, a tüntetéseken is. Én is szerveztem már, nem egy tüntetés, nem engedtem soha, hogy semmilyen más szervezet zászlaja megjelenjen. Pont azért, hogy az, sőt, sokszor a sajátunk sem, mert mi is ügyekért szoktunk kiállni és nem a mozgalmat kell promotálni. De tök mindegy, itt arról van szó, hogy akkor a diákok és a, az ő fejeik megmondják, hogy semmilyen politikai haszonszerzésre irányuló cselekményt nem hajlandóak ö, látni az SZFL körül, csak és kizárólag az egyetem függetlenségre vonatkozva. Hát az a baj, hogyha detten az én nézőim, hallgatóim valami jobb ellenérvet találnak arra, mint azt, amit én mondtam, mert hogy én nem tudtam erre ellenérvet mondani. Tehát közöttünk jelentős ellentét van a tekintetben, hogy hogy meg a diákság tevékenységét, uh -huh. és azt, hogy ez miért van, de ami az őrséget illeti, valójában akkor ennek az akciónak a neve, és ez, most akár egyességet is köthetünk, és működhetünk ha? együtt, hogyha van miért, de ez utólagos, akkor ez valójában nem más, mint őrségváltas. De így is lehet nevezni valójában arra néhány másodpercre önök leváltották az őrséget én most az üzenettel nem uh -huh, jönnék elő uh -huh. még lehet róla szó abban maximálisan nem értek egyet de önök Na. azt mondták, hogy leváltják az őrséget amit felváltottak egy molinóra aminek a szövege már túlment az őrségváltáson de valójában önök az őrséggel gondoltak tehát az őrség volt a kit kiszemlélt, vagy a, a, a, a, a. Minek volt a tárgya az őrség? Miért? Nem lehet Te... elválasztani, nem lehet elválasztani. Tehát ö, ezeket, ez az, az borzasztó szerves része, mert az őrség, az tényleg, ahogy mondtam az előbb is, az maga a szimbóluma ennek az ellenállásnak. Az a, nem tudom, az hogy a minden legfőbb... pillanatban van-e őrség, ha egyébként akkor éppen ott nem lett volna őrség, akkor önök nem is másztak volna akkor föl, hanem megvárták volna, amik kiállnak? Nem, természetesen megcsináljuk akkor is. Tehát attól még a helynek a szimbóluma az megvan, de egyébként... De tehát... akkor a beszélgetésnek ez a része, amit most folytattunk, nem lenne lefolytatható, hiszen akkor ez az elem hiányozna. De, de hogy hiányozna? Hát attól, attól még az SFN megtörténik mindaz, attól még ugyanarra a balkonra kiállnak a, ezek, a, ezek a személyek. Ön nagyon, ugye megnéztem azt a videót, amiben hosszan beszél a saját cselekedetéről, és kárhoztatta az őrséget amiatt, hogy ők egyáltalán nem voltak tisztában azzal, hogy mi történik. Vajon az őrségnek tisztában kellett volna -e lenni azzal, hogy mi történik, mert hogy amit elmond a videóban, abban kineveti őket, mert valójában balekok amiatt őr őrséget állnak, ugyanakkor, hogyha őket, őrség mi voltukban, a szó idézőjeles értelmében megtámadják, akkor annyira nem tudják, hogy ők meg vannak támadva hogy együttműködnek? Ne keverik a szimbolikát, meg a tényleges őrséget. Tehát itt nyilván a szimbolizmuson van a lényeg, amiről itt ugye beszéltünk is. Most az, hogy ők mint őrség technikailag borzasztóan alkalmatlanok erre, hát az egy másik kérdés. De attól még a szimbolikán nem, semmi nem csorbul. Okay, nem nem nem, tételezzük fel, nem fel, hogy nem balekok. Tételezzük fel, hogy hm? tudják, hogy mi történik, mert ugye én megnéztem a videót, abban tényleg azt lehet látni, hogy hallavány lilagűzük nincs arról, hogy mi történik, Igen, amiben egyszerre lehet azt mondani, hogy balekok, és egyszerre lehet azt mondani, hogy jóhiszeműek megközelítés kérdése. Azt árulja el nekem, hogy ön, akiről uh -huh. fogalmam sincs, hogy valaha is került-e olyan szituációba, ami tetlegességet kívánt, mert amit csinál, az egy határeset, ott bármikor történhet, tetlegessége, gondolom nem vitatkozunk. A mi oldalunkról sosem, tehát mi három, több mint három év csináljuk, mi, mi sosem ö, csináltunk semmi. Én ezt értem, de abban nem uh -huh. nagyon fogunk tudni vitatkozni, bár ha akar vitatkozhatunk, uh -huh. hogy ön azért rángatja a maska bajszát. Ja persze, természetesen. Ja, tehát ugye a macska erre úgy reagál, hogy karmol, azt tőle nem lehet rossz néven venni. Én úgy gondolom, hogy egy rendes polgárember sosem karmol. Tehát európai polgárok vagyunk, nem kell fajulni. Én úgy gondolom, hogy nem európai erre a mindig belépi, hogy az európai emberetnél hol van a tűrés határ? Ne haragudjon, de fizikai atrocitás, az, az nem gondolom, hogy európai érték. Ha a politikai véleménye miatt én mást bántalmazok, az nem európai érték. Félreértés. Azt mondom, ez a mi grundunk, most pál fiúk értelmében, uh -huh. az uh -huh. a perem, ahol én állok, az az én peremem, mit csinál akkor, amikor a létrát ugyan oda de azt nem hagyják, nem ez történt, hogy ön egyébként, vagy a társai rá is lépjenek fizikailag arra a területre. Akkor mi lett volna? Akkor, akkor helyben kell nekünk improvizálni, hogy akkor mégis hogy csinálják az akciót. Nekünk mindig van még két-három tervünk. Ez egy iszonyatosan széles molinó volt, azt nem tudták volna ebben a szituációban ö, kiteríteni. Nézd, ahogy mondtam, nekünk mindig van két-három másik tervünk mind megoldottuk volna akkor is, hogy akkor máshogy jutunk fel az épületre. Oké, okay. nem kérdezem, hogy hogyan, mert én most nem, nem ilyen titkokat akarok megtudni, de abban önnek, mint ennek a csoportnak, a vezetőjének tisztába kell lennie, hogy itt ön, a saját embereinek és az ott levőknek a testi épségét potenciálisan veszélyezteti. Jaj, Istenem, hát mivel veszélyezteti? Jaj, ez most már nagyon messzire van. Nem, nem, nem, nem, nem, figyeljen, az, sajnos a korkülönbségből adódóan akár az apja is lehetnék. Nyugodtan mondhatom, hogy édes fiam, szeretném, hogyha épségben jönnél haza. Ne lásson bele olyasmit, ami nincs bennem. De né te, hogy ö, azért mi mindig felkészülünk nekünk, mindig az első az, hogy az aktivistáink mindig épségben muszágné. És higgy hogy volt már ennél sokkal csibészesebb aktivist, sokkal magasabbra is mentünk, és mindig, hála Istennek, mindig uh, étbőrrel jöttünk le onnak. Ez tök szerencse az ellenkezője, az egy minőségi változás lesz. Én csak ennek a jelentőségére szeretném felhívni nem, nem, nem, nem, a figyelmény. Ez nem szerencse. Tehát miért nekünk vannak nyári egyetemeink, nekünk vannak folyamatos képzéseink, hogy hogy lehet egy akciót úgy kivitelezni, hogy abban ne sírüljen meg akkor, senki. Akkor miért nem jöttek le ugyanúgy, mint ahogy felmentek? Mert annak is szimbolikája volt, hogy Jó. mert szépen kisétáltunk, angolosan távoztunk a helyszínről. Elnézs, de akkor tehát, miért nem mentek be? Miért? Tehát ugye önök fölmentek létrán, majd kijöttek az ajtón. Milyennek a szimbolikája? Egyrészt, be nem, egyrészt lentről nem lehetett bemenni, tehát azért ott az ajtót azt nyilván szigorúbban őrzik. Így viszont, így viszont ostrom volt. De az, hogy létrával odamentünk, és tudja, hogy mit kellett volna csinálni az őrségnek? Semmit, csak odállni és sorfalat, hogy mi ne tudjunk a tetőre fölmenni. Nyilván nem kezdünk neki lögdösölni egy egyébként életveszélyesen magas ö, balkonon, tehát akkor szépen fölmászunk, ők odállnak és egy sorfaldon a Magyarul létre Magyarul azt mondja, amivel nehéz vitatkozni, hogy az az őrség, amely, nem, amely virtuálisan őrség, de de facto egy olyan szituációban, amikor elláthatna az őrség feladatát, azt nem látja el, az valójában nem őrség. Nem azt mondtam, hogy nem őrség, azt mondtam, hogy egy impotens őrség. Igen. Nem mondom, hogy vége van a beszélgetésünk, de közben véget ért a tévéműsor, és mindazok számára, akik eddig követek bennünket, sokkal kisebbé várt a platform, bár a műsor még nem ért véget. Maradjunk abban, hogy én megnézem, hogy milyen visszhangot váltott ki a nézőimből és a hallgatóimból ez a beszélgetés, és visszahívom Önt, Gyakorlatilag a négyötödét, amit szerettem volna, azt megkérdeztem. Ő sikeresnek találta ezt az akciót? Abszolút, a legsikeresebb eddigi akciónk a három év alatt. Mi a sikerfoka? A metapolitikai hatás. A metapolitikai hatásfok. Hogy az üzenetünk elért széles társadalmi rétegekhez, Ö, gyakorlatilag napok óta ezzel uraljuk a létező ötletet. És az, médiát... az, azt is gondolja egyben, hogy eddig 68 al azonosították volna, hiszen a szöveg arra vonatkozott, hogy nem lesz ebből 68, de most uh -huh. azt gondolja, hogy eddig 68 al azonosította legalábbis az értelmisége egy nagy részét az, az, az, a vasúcában történtekkel. Tehát, hogy azt látták-e mögött? Mi, mi igen és az, hogy az ön szemüvegén keresztül látható valóság mások számára is ez volt a valóság, az lényegtelen vagy lényeges? Nem, hát ö, nagyon jó, hogyha van véleménypluralizmus. Én nagyon szeretem, hogyha vannak ellenkező vélemények. Magyarul ön az, a... ön az az orvos, aki azt mondta, hogy a kornak vagy a betegségnek ebben a fázisában is ö, ö, szükség van már beavatkozásra. Nem, most elvitatjuk a beszélgetés elején, amiben egyetértettünk, tehát hogy a kórkép itt egyértelműen arra utalt, ugye most, ha a az őrséget adó prominens személyekre, egyértelműen arra utal, hogy itt, meg nem csak ez, hanem a tüntetéseken elhangzó beszédek, a tüntetéseken ott lévő transzparensek és szervezetek, hogy itt ez nem csupán a függetlenségről szól, hanem politikai ideológia is van mögötte. E, annyira nem lehetek vakéssüket, hogy ezt e, ne lássam. E, ön kevésbé volt érzékeny arra, amit én az egyetemisták e, arcáról, vagy küzdelméről, vagy gondolkodásáról mondtam. E, talán érdemes lenne ebben jobban belegondolni. Kedden, ha beszélgetek a rektori tanácsadóval, tolmácsolni fogom azt a szempontrendszert, amit ön elmondott. E, kiderül, szépen. hogy milyen válasz születik majd. Várom, abszolút kíváncsiöm. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm szépen. Viszont halásra. Viszont hallásra. Önök bódiábelt hallottak. 061-877-0877 Néhány percig, aztán Horváth Fatimét fogom fölhívni. 061-877-0877 Oké, okay, más kérdezek. Ami az őrség megítélését illeti, annak a létét, viselkedését illeti, abban önök osztják-e Bódi Ábel véleményét, függetlenül attól, hogy egyébként mit gondolnak az egyetemisták küzdelméről? Magyarul, hogy az őrséggel valami nem stimmel, és ők ezt látták meg. Igaza volt -e ebben Bódi Ábelnek, vagy sem? 061877-0877, várva a telefonjaikat. Jó reggelt kívánok, figyelek! Jó reggelt! Igen. Jó reggelt! E, Igraza volt neki, köszönöm! Én is köszönöm! 061-877-0877 061, 877, 0877. Jó regat. Igaz nem vagy. Köszönöm. Jó regöt. Jó reggelt, igaza volt. Köszönöm. Jó regöt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem volt igaza! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Abszolút igaza volt! Köszönöm! Attól. Én még tartanék egy ideig. 061 877 0877 Köszönöm a segítséget! Jöregöt! Jó Jöregöt! Jó Jöregöt, Jó Jó igaza volt. Köszönöm. Hat szavazat volt, még négyre tartanék igényt. Jöregöt! Nem, ebben sem volt igaza szerintem. Még három szavazat. Jöregöt! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. szerintem nem volt igaza, mert félre az őrségnek a szerepét, Csupa olyan ember volt, aki azért átoda őrségnek, hogy kifejezze... De ő nem ezt mondta, a... ő azt mondta, hogy az őrség azt követően, hogy ezt a feladatát ellátta, olyan megnyilvánulásokat is tett, amit ő a kettőt nem tudja egymástól elkülöníteni. Ő nem Akkor ezt meg én A félre. Akkor viszont a szavazatodat nem veszem figyelembe. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt, Teljes mértékben igaza volt! Köszönöm! Jó Tökéletesen igaza volt! Köszönöm! Még egy szavazat! Jó reggelt. Nem volt igaza! Köszönöm. Önök hét-három ar arányban, ami nem reprezentatív, úgy döntöttek, hogy igaza van. A helyzet az ugye, hogy e tekintetben én is megnyilvánultam a beszélgetés folyamán, és hatása alatt, amit mondott a fiatalember, nem tudtam más mondani, ez szerintem is igaza van. Ami egyébként nem azt jelenti, hogy számomra a vasutcai a küzdelme, e alap nélkül való, hanem hogy egy olyan eszközt alkalmaznak, ami úgy tűnik, hogy önmagában elszabadult, és ellenük fordult, és ezt valaki, vagy ellenük fordulhat, és ezt valaki kihasználta. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, elsz, hogy teljes mértékben igaza volt. Köszönöm, viszont hallása. Jó, hát ezt most már csak úgy meghallgatom, mert kíváncsi vagyok, hogyha még telefonálnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem volt igaza. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, igaz a volt. Köszönöm. Most elmegyek 15-ig és aztán abba hagyjuk. Talán 20 -ig. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem igaza volt. Köszönöm. 061 0877 Jó reggelt! Na. Jó reggelt, nem azok röviden, és kifejteném hosszabban majd később. Most kéne, hogy megtegye, mert uh, ez már holnap nem fog élni, legfeljebb ez lesz az utolsó telefon. Figyelek! Uh, e e azt gondolom, hogy uh, ilyen, ilyen uh, olvasata utólagosan uh, nem volt még ennek az eseménynek, ez is lehet egy, egy, uh, egy, egy szemszög, uh, vagy ez a, ez a szemüveg, amit ön is említett nem feltétlenül ez a teljes igazságot vetíti előnk, Elnézést, el vagy... De ön most egy olyan dolgot tesz, amire nincs lehetősége. Ők ezt emelték ki. Azt mondták, hogy politikai térben rángatja az egészet, függet attól, hogy mit akarnak az egyetemek. Eleve és... onnan indult. Hát eleve politikai, eleve indít, tehát hogy lett volna az a lehető legtávolabb tartották magukat az politikától? Minden nem vonatkozásban az... azt hirdették, hogy a politika ehhez ne nyúlja De, hozzá. Ez így van. Nem az ő oldalukról indult ez a támadás. Én ezt, értem, Védekező, én ezt értem, de hogy a védekezésükben azt állította a bódjá, rossz eszközt alkalmaztak, és ezzel ellen léptek föl. Ezért szavaztam nem. Hát az volt a kérdés, hogy az őrség jó ötlete, ő pedig azt mondta, hogy jó ötlet. Vagy nem tudja, hogy mire szavazott. El kell, hogy köszönjek önöktől, mert még egy beszélgetés vár rám. Maximális Bizalmamról és egyetértésemről tudom biztosítani az egyetemistákat, és jelen pillanatban maximálisan rossz ötletnek találom az őrséget, különös tekintettel arra, hogy szerintem az őrség ragyogó ötlet, abban a pillanatban, hogy az őrség elkezd beszélni, ami egyébként az őrségnek nem dolga, mindenben elrontják azt, amit egyébként betöltöttek, és beviszik abba a térbe az egészet, ahova az egyetem nem akart elmenni. A maga módján nem egy hétköznapi beszélgetés volt. Sajnálom, ha csalódást okoztam azzal, ahogy véleményt formáltam. Jelen pillanatban hirtelen nem tudok mást mondani. Telefonálnom kell, sajnálom. Megfejebb utána tudnak telefonálni. Bocsánatot kérek, egy másodperc tűr. csak keresem a telefonszámot. Igen. kicsöng, reménykedem abban, hogy az illa. Méségesen meg van követve, elnézést kérek a csúszásért. Ez egy olyan műsor, de hogy valaki korábbra jelzi, bár küldtem még egy SMS, de aztán azután is még többet késtem. Olyan témáról volt szó ön előtt, ami felizgatta a népséget, katonaságot. Most nem azt mondom, hogy az önnel folytatott beszélgetéssel fogom lehűteni a kedélyeket, de ebből adódik a csúszás, és akkor engedjenek, hogy adásba segítsem. Egy bemutatkozást szeretnék kérni. Olyan Korbás Fatima vagyok, ö, artista, cicákat ö, tanítok vagy cicákkal foglalkozok, abban lépett fel a, a jelenleg a fővárosi nagy szépban. E, abban legyen egyensülés a segítségemre lenni, e, hogy a szám, amit én személyesen láthattam. Igen. Az miért utólag került be ebbe a programba? Önök egy támogatott beszélgetést hallanak? Nem tudom pontosan. volt Úgy tudom, hogy le volt szerződtetve tavasztól egy másik cica produkció, akinek lejárt a szerződése augusztus végén, és a Fekete Péter úr látott minket egy előadáson, és gondolom ebből adódóan, de nem vagyok benne biztos. Ön hogy van jegyezve a tőzsdén? A tőzsdén? Hát hiszen a nem cirkusztőzsdén, ez egy ilyen a szó értelemében. Hogy értél, hogy vagyok jegyezve? Nem értem. Hát az, Kérdéz. hogy ön az produkciója, milyen régóta van ön a szakmában, erre vonatkozott a kérdés. Ja, e, én nekem az édesanyám cirkuszdinasztiából származik, tehát... E, most már gyerekkorom óta láttam, mikor édesapám, édesapám privát ember volt, mi úgy hívjuk, tehát ő nem volt uh, csírt És a megmaradt a házasság? Mi? Meg, meg mindenhol <gül> megmaradt, hála jó Iszennek. Ebből az én adódik, hogy az ő férje is civil? Nem, az én férjem. Nem csak mert... azt mondta, hogy mindenhol megmaradt, és a mindenholból abból. Igen, felett... az én férjemmel is igen megmaradt. Tehát ő is. Uh, De az ő férje nem is civil? Képkusz. Igen, igen, igen. De ő bolgár, és ő, ő egy akrobata volt, tehát tornászott, és akkor, mikor tíz éves volt, akkor került be a cirkuszba egy akrobatacsaportba. Hát mert mi úgy hívjuk a, azokat, akik nem cirkusz dinasztiából származnak, hogy nekünk ő civiles. Ja, nem, ja, nem, nem, nem, elég, nem elég cirkuszosnak lenni, de még ráadásul az apja is cirkuszos kell ahhoz, hogy valakit igazán cirkuszosnak. Tehát, ha önöknek van, vagy lesz gyereke, és ő cirkuszos, akkor ő már cirkuszos lesz szemben a férjével, aki első dinasztiás cirkuszos. Igen, igen, pontosan. Á, evel eddig nem voltam tisztában. Önöknél nem könnyű kiérdemelni a cirkuszos Címet. Nem mondanám, mert most ezekkel a, van, tehát rengeteg artista iskola, artista stúdió, és rengeteg nagyon-nagyon jó artista kerül ki az ilyen intézményekből, akik nagyon színvonalasan adják elő a produkcióit. Jó, nézz el nekem, és... hogy bár később telefonáltam, de kíváncsi vagyok, ön hol talált a férjére? Én Spanyolországban. Egy cirkuszban? Igen. Ez, ez valójában, de önök együtt léptek fel, mert feltehetően nem. Egy műsorban léptek. Egy műsorban, de nem de egy, ne, egy de szám. Nem, nem, nem, nem. Ez a cirkusznak a jó értelmében vett összezártságából adódik az, hogy ilyenkor ismerkednek az emberek? Mm, szerintem azért, mert uh, ugye aki artista az 99%-ban szereti a szakmáját, és ahhoz, hogy tudja folytatni ezt a pályát, ahhoz uh, szakmabelihez kell, uh, szakmabelivel kell uh, házasságot kötnie, mivel, hogyha valaki nem cirkuszos, vesz vagy megy férhez, akkor nem oldjuk. biztos, hogy a, más, második, a másik fél uh, bele tudna szokni ebbe az életbe, amit. Ön akkor Amikor. hány éves volt? Semmire se jön, amire az ügyvéje jelenléte nélkül nem válaszolna? <gül> Mikor se a férjére? Spanyolországban, igen. 25. 25. 25. Visszaemlétszik? Leszólította? Nem. Hát nem is rögtön kezdtünk el barátkozni, hanem kb. egy fél évre rá? Nem. És hát aztán, aztán egy közös cirkuszhoz szerződtek, hiszen az se könnyű, mert ugye, hogy az ember együtt maradjon a másikkal, hiszen az önök szakmájában, az önök foglalkozásában az egyik legnagyobb átok, az az, hogyha külön vannak egymástól. Igen, igen, ez a távszerelem dolog. De hát ilyenkor derül ki, hogy mennyire kitartó. Jó, de a távszerelem az, az semmilyen foglalkozásnál nem könnyű. Hát általában ilyen pároknál nálunk ez maximum, egy vagy két szezonra vonatkozik, és utána már, már összekerülnek a párok. Mennyire igazságtalanság az, hogy az ön az valójában életkorilag nem, tehát az nincs összefüggésben az ön életkorával, míg a férje foglalkozás összefüggésben van? Tehát ő, hát, ő még csinálhatja ezt a nem, számot 200 éves korában is, ám a férje 200 éves korában már nem lehet artista. Nem mondanám, mert nagyon sok fiatal ö, artista is van, aki állatokkal foglalkozik. Félét, félét, arról beszélek, hogy a fizikai ja, hogy teljes... Lehet. Erről, ezt pontosan, pontosan, pontosan, ezt sem mondanám, mert amikor ugye az ember megöregszik, azért a porondon már nem időseket, hanem inkább fiatalokat akarnak látni a porondon. Én ezt, Tehát... ezt is értem, de egyre jobban értjük egymást. Ugyanakkor az, aki idősödik, azért szíve mélyé még szívesen maradna, igen, egyszer... ez pontosan így van, de már nehéz. De ez nem csak az miatt, tehát, amit a porondon tud uh, nyújtani, hanem ugye ez az utazás és minden, ami ebben jár, ez uh, idősebb korban már uh, nehezebben kivitelezhető. Azt árulja el nekem, ha hajlandó rá, hogy az önfogalmazásában az idősebb kor, az hány éves korban kezdődik? Hú, hát nálunk hát, szerintem ilyen 60. Amikor, amikor már lehez ebben kapunk munkát. Az önférje, mint... Az attól is fő, bocsánat, hogy az ember, hogy tartja magát fizikai. Oh, abszolút. Jó, abszolút. Én azokkal a cirkuszművészekkel, akikkel beszéltem, hát nem ismertem őket. Személyesen ideket ismertem, mert láttam előtte. De eh, amit, amit én tapasztaltam az elmondások alapján, az a cirkuszművész, aki nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy fit maradjon, az hülye. Hát, Mert ez nem csak azt kockáztatja, hogy abba kell, hogy hagyja ideje korán, hanem azt is kockáztatja, hogy magában a produkcióban megsérül. Jó, hát ez több dologtól függ, tehát, hogy ahogy mondja, ha megsérül, vagy van valamilyen fizikális betegsége, például akármilyen traumája, akkor nem tudja ezt végtelenségig üzni ezt a szakmát, hogy, hogy nem tudom, hogy fejezzem ki. Ez nem, tökéletesen érthető. Viszont az is, mivel hogy egyfolytában rivaldafényben vagyunk, ezáltal ugye figyelnünk kell mindenre, ahogy kinézzünk, tehát kívülről, belülről. Tehát uh -huh. egészségileg is, és kívülről is, tehát esztétikailag is. Ez fontos. De hát szerintem ez minden olyan szakmában színészeknél, énekeseknél, ez mind nagyon fontos. Ebben önnek igaza van, de azért van egy leheletnyi, vagy annál talán vastag a választó vonal, vagy fal, amely elválasztja attól a művészeti áktól önöket, vagy önt. Azt hát kér... igen, talán annyi, hogyha egy közbevágok a szavába, Hajrá. hogy mivel mi általában... Ha én belevághatok az önébe, akkor ön is az enyémbe, igen. <tos> <tos> szerepelünk, ezáltal eh, egészségileg is, és fizikumialag is jobban kell tartanunk magunkat, mert általában mi utazócirkuszoknál szoktunk szerepelni. Ez azt jelenti, hogy hetente egy vagy kétszer ügye utazunk, lakókocsiba lakunk, télen-nyáron, úgyhogy ha nem vagyunk olyan egészségi állapotban, ez nem igazán kivitelezhető. A neve az összefüggésben van a cirkuszművészettel? Nincsen. Az, hát, a keresztnevem. A keresztnevem, de mert az édesanyám hajlékonyak robata volt, és fiatal korában látott egy hölgyet, aki nagyon ügyes hajlékonyak volt, és, ezáltal, és Fatimének hitték, ezáltal nem igazán a nevem. A konkrét történetet nem uh. tudhattam, de feltételeztem. Azt árulja el, hogy Igen. milyen út vezetett a macskákhoz? Nekem. Ez hozzá kell tenni kiskoromba, Annyira nem kedveltem a, a cicákat, mivel nálunk kutyák voltak mindig otthon, mint házi kedvencet. Viszont amikor ilyen 40 éves voltam, akkor az egyik cirkusnál láttam először egy ilyen cica produkciót, és nekem ez nagyon megtetszett. Tehát, hogy ez teljesen más, és akkor innen jött az ötlet, hogy fog nekem ilyet meg kéne próbálnom. Ön mindig <szerinten> ilyen számokban utazott? Nem, nem, én artistaiskolába jártam, tehát az én édesanyám artista ennek ellenére ő beiratott engem tíz évesen a magyar artisti iskolába, onnan összöndíjessen 15 évesen kikertem az orosz artisti iskolába, úgyhogy semmi közöm nem volt eleinte a, az idomításhoz, vagy hát mondjuk a cicát nem is kell idomítani, mert ez egy házi állat. Egy ez házi hány éve, éve van? Hány éve dolgozok? Cic Cicákkal? 13 éves. De tudja, hogy most le jó beszél. Hány éve dolgozik cirkuszban? Cirkuszban? 19 éves korom óta. Ez hány éve volt? Hát 53 éves vagyok, számoljuk ki. Jó, rendben van, nagyon kedves észlehetővé tette. Ugye a hölgyektől nem illik kérdezni a korokat. 35 éve, igen. 35 éve, amiből 13 év zajlik a, a négylábúakkal. Magyarul Éven, előtte igen. mit csinált? Előtte hullahop akrobata voltam, tehát hullahop ilyen akrobata. De a derek a fellázott? De nekem a derekam már nagyon korán fellázott, tehát a hajlékonyságot nem tudtam, nekem volt 18 évesen egy, és még mindig van, az ötödik csigolyám el van csúszva. De nekem ellenére folytattam a dolgot. De ez nem ezzel nem volt a összefüggésben? Nem, nem, nem, nem. Tehát a gerincemmel nem. A születése, vagy egy balesettel volt kapcsolatos? Ez egy baleset, egy rossz akrobatikai elem. Jó, magyar az is összefüggésben volt a, a foglalkozásával. Igen, igen, ez gyakorlás, ez még mikor iskolás voltam akkor. Tőle. Mennyire válik tropává egy ember, miközben saját magáról nem beszél szívesen valaki, hogy tropa a, a, a foglalkozása miatt, hiszen amit önök csinálnak, ön csinál, az aztán úgy igénybe veszi a testet, hogy... A falatja hát a harmadik. Most nem is talál annyi, amit a porondon csinálnak az artisták, hanem az, hogy ha megbetegszenek, akkor is kell fellépni. Igen, hát erről hosszan beszélgettem részint Fekete Péterrel, részint másokkal, hogy ez e, milyen igénybevételre jár együtt, amit jobb, ha egy civil el se képzel. Hát erre azt mondta a háziorvosunk, hogy ha most kijönnek mindenféle betegségek, ez abból adódott, hogy mikor megbetegedtünk, akkor nem ágyba hordtuk ki a betegséget, hanem lábon. És ügne, ennek Ami meg azzal volt összefüggésben, hogy az ember nem merte kockáztatni az egzisztenciáját? Nem, hát a műsornak folytatódni kell, tehát nem lehet az, hogy... Hány éves neked... korában mondták először önnek azt, hogy folytatódnia kell, miközben ön és a szervezete tízes 10 tízesre tiltakozott? Nem mondták, ez, ez ösztönszerűen nálunk, szerintem mindegyikünknek sem. Tehát, Erre tanítják az embert? Kérdő. Mert valójában ugye az, ez Tam, arról szól, hogy ez önnek ez a tűrés küszöbe egészen máshol húzódik, mint egy másik emberé, mert miközben a szervezete azt mondja, hogy maradj otthon, Fáté, mert addig ön közben lóg a szeren karinti értelemben is. Igen. Igen, de ez szerintem összönszerűen jön, tehát nem, senki nem tanítja. Értem, ér értem, hát szabtán szabtán ugye eltanulja az ember a szüleitől, meg a többiektől. Fontosan. Igen, igen, Ki igen. Nézik a többiek azt, aki egy ilyen szituációban a testére való hivatkozással kivonja magát a közösségből? Nem, nem, de általában ez akkor szokott előfordulni, amikor tényleg az illető. Jó, ümérben. tehát eljön az a pillanat, amikor azt mondják, hogy... Jó, hát csak ki tudja, hogy az a pillanat már mivel... az egy elég kegyetlen szakma a magáé. Igen, de hát mi ezt annyira szeretjük Én ezt értem. De hogy, <gül> hogy mi ezt nem igaz. Ugye azért nem mondom, hogy ezzel van visszaélve, mert ezzel nem egy harmadik személy, vagy nem egy másik ember él vissza, hanem saját maguk élnek vissza saját magukkal szemben. Igen, mert az artisták, most még egyszer mondom, 99%-a nem az anyagiak Értem. Anyagi értéket miatt űzi ezt a szakmát, hanem imádja a szakmáját. Hadd legyen pimasz. Lehetek pimasz? Igen. Miután láttam az ön számát, árulja már el nekem. Ön ugyanilyen mértékben van tiszt, ön ugyanilyen mértékben tartja tiszteletben a macskáinak a fizikai állapotát, mint ahogy magához viszonyult, vagy másféleképpen? Természetesen az állat az nem, ha ő rosszul érzi magát, akkor ő ő benne nincs ez az ösztön, hogy neki akkor is ezt meg kell csinálni. Ő egyszerűen akkor rosszul van, és akkor nem, nem szeretne semmit csinálni. De szerintem ezt mindenki tudja, hogy egy állat rosszul érzi magát, akkor, akkor rosszul van, és nem fog semmit csinálni. És önnek erre tekintettel kell lennie? Persze, hát Mennyire sérül és veszélyes rohan. az az állatokra nézve, amilyen számokat ön az ő számukra? Szerintem semmi, hát semmi olyat nem csinálnak, amit ők a természetben. Oké, okay, mennyire van önnek macska logikája, hogy macskákkal foglalkozik, és macskákat akar rávenni olyan dolgokra, amelyeket egyébként saját maguktól nem tennének? Hát, nagyon sok türelem kell. Rájöttem arra, hogy játékosan kell rávezetni, és megbicsérni. Tehát ő, ő úgy érezze, hogyha én ráveszem valamire, akkor én nem kötelezem azt a cicsát, hanem játszunk. Hány macskaja van? Nekem, ha... Aki, aki szerepel, az öt cica, és még van mellette két uh, újonc, akinek majd később kell belépni a, a produkcióba. Ön már tudja, akik lesznek lecserélve? Pontosan van két 13 éves cicám, akik uh, a cica, ugye hosszú életű. Te azik vagy kávézi közben? Én. én kávézok közben. Igen? hogy a, a, azok a cicák, akik ugye a cicák hosszú életűek, de viszont egy idő után ö, számítani kell rá, hogy nem akar majd serepelni, ezért ö, ők nyugdíjba lesznek. Tehát, műdíjba... A nyugdíjas cicák hol laknak? Ugyanúgy velünk, tehát semmi nem változik ők ugyanúgy. Sőt, őnekik akkor itt kell lenni velünk, mivel hogy egész életükbe velünk voltak, akkor Továbbra is Oki, hogyan ezt választotta ki azt a két cicát, akik majd bekerülnek a repertoárba? Hát ez, ezt már előző. De most, sem, van most sem vannak öntől nagyon messze, mert én cica hangokat hallok. Igen. Jár, Igen. A cicám. Tehát ez úgy működik, hogy, és hát ez nálam úgy működött, hogy volt először egy fekete-fehér cicám, és volt több színű cicám mellette. Viszont én azt tapasztaltam, hogy a fekete-fehér cicám az nagyon okos, tehát sokkal okosabb, mint a többi, sokkal fogékonyabb, sokkal gyorsabban megtanul mindent, úgyhogy ezáltal én úgy döntöttem, hogy túl csak fekete-fehér cicákkal fogunk fellépni, és akkor az interneten kerestem, hogy hol ajándékoznak, hol lehet örökbe Mert én úgy fekét... gondolja, hogy a színnek és a kvalitásnak összefüggése lehet? Ö... Hát e, szerintem az igaz, ahogy mondják, hogy a kutyáknál is például, hogy a, a keverék kutyusok sokkal okosabbak, vagy esetleg úgy is lehetne értelmezni, hogy sokkal hálásabbak, e, vagy nem tudom. De nekem az a tapasztalatom, hogy a fekete-fehér cica az, az okay. okosabb, mint például egy cica. Nem Tehát fogok tudni önnel vitatkozni. Azt áldja el nekem, hogy a múltban, 13 évvel ezelőtt miért a macskákat választottam. Ott is volt, fekete-fehér Nem, egyáltalán a macskát. Nem bűvész lesz, nem ö, bohóc. Mondtam önnek, hogy föléptünk egy, egy cirkusznál, egy cica produkcióval, és akkor, akkor teszed meg ez a dolog nekem. Hú, nekem ez nagyon teszik. Mennyi Főleg idő az kellett az... ahhoz, hogy kiderüljön, hogy működik? Hát márciusban indultunk, neki indultunk, Svédországban indultunk a, a szezonnak, és akkor volt négy cicám, és uh, körülbelül egy 7-8 hónapra már úgy összeállítottuk a produkciót. Tehát ez is úgy volt, hogy először, mivel, hogy én még előtte csak előző artista nőnek a produkcióját láttam, én nem igazán tudtam, hogy ezt hogy kell, elkezdtünk gyakorolni. Aztán körülbelül rá 3-4 hónapra láttam, hogy melyik cicának melyik uh, gyakorlat... Uh, esik könnyebben, hogy megcsinálja, melyik, melyikre alkalmasabb, és akkor így összeállítottuk a, a produkciót. Egy számot legyen szüles el a népnek és katonaságnak, akik ezt nem látták, hogy mit csinálnak a cicák? Hogy egy produkt. Ah, ah. Hát például az, hogy van egy cicám, aki, aki a férjem partnere, hogy az úgy jött, hogy ők, ők, ők tehát nálunk mindig úgy, úgy működik a produkció, hogy én nekem minden sikerül, a férjemnek meg avval a cicával soha nem sikerül úgy, ahogy én adom elő, és ez úgy jött ez az ötlet, hogy mikor tanítottam azt a cicát, akkor az pont mindig az ellenkezőjét akarta csinálni, a férjem pedig egy komikus gumiasztalszámot csinált, tehát ő amúgy is a komikus részét adja elő a cirkuszokban, ezért beiktattuk. Ezzel egy kicsit más a mi produkciónk, mint más. Semmi církuszánk. közöm nincs hozzá, de eddig is már annyi mindent kérdeztem, amilyen semmi közöm nincs. Önöknek van gyerekük? Igen, van. Van, van egy 11 cirkuszos kicsit, lesz. Meg egy nagy lány. Tessék? Hát azt nem tudjuk, tehát ez mindig úgy működik, hogy iskolába is jár a gyerek, és edzünk is vele. És ez a saját döntése lesz, nem törvényszerű. Nem úgy néz ki a fiamnál, nem úgy néz ki, hogy ő artista lesz. És a lányánál? A lányám az artista, tehát ő légtornász. Értem, tehát az a fele már megvan. Igen, de ez nem úgy működik, tehát nagyon sok artistának nem artista lesz a gyermekében. rendben van, so, én csak a dinasztia okán kérdeztem. Igen, igen. Az tof, kinek van hozzá tehetsége, kinek van hozzá érdeklődése, nem tudom, majd meglátjuk, semmit nem kényszerítünk, mert kényszerből a misszaszmánkat szerintem nem lehet csinálni, legalábbis nem sokáig. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, és engem lenyűgözött. Egyik is lenyűgöz a cirkusz, de amikor a, a cirkuszművész maga ilyen atmoszférát tud teremteni, az majdnem feléve egy produkcióval, miközben egy cirkuszművésznek nem kötelessége beszélni. Másrészről pedig még egyszer elnézést a késésért. De semmi probléma. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök egy támogatott beszélgetést hallottak fél tízig itt maradok, az pont tizenkettő. Ha hívnak jó, ha nem hívnak, úgyis jó. Én fogok telefonálni, de itt vagyok, és rendelkezésre állok, hogyha egyébként akarnak velem valamit kezdeni. Jó reggyszer. Most már csak ez az a melel? Nem. nem hát most már két hete, mintha nem lenne más cd. Beleszerettem. Bele Na Jó, <gül> én kezdjük utálni. Jó, Na, mindig e e e egy ezt első szemüly. Hát itt vagyunk még egy párat, én. én. nem ezért, De nem ezért telefonáltam. Megnézegettem ennek a Bódi úrnak az oldalát és igazság szerint ő egy náci. Értem, a legrosszabb hozzászólás volt, ami csak létezik. Itt egy olyan megnyilvánulásnak a megítéléséről volt szó, amit te kivettél a szövegkörnyezetéből, beraktál egy másikba, ahol kezelhetetlen kezelhetetlenni válik. Jó reggel. Jó reggelt! Jó reggelt! Kérlek szépen, szolgálj egy közben, hagyj tényleg van, amikor 15-16-ot csöng a telefon, azért nem tudtam bejönni az először is, és akkor nem tud tudt fölverő. lehet, hogy nem is látod, csak úgy mondom, nem látod. mindent is. látok, közben mással beszélek, akkor ez van. Királyi több esetben, ebben a műsorban nincs, csak legfeljebb királyoknak, ha a királyuk telefonálnak. Jó reggelt! Jöreget! Utólag, hadd mondjam el, azért ne már az hogy egyetértek a fiatal emberek és már soros öreg vagyok hogy létlára másztak, de nem szívesen mennék. Ennél szavaztál, szavaztál, szavaztál, tehát ennek köztében nincs oka annak, hogy még egyszer telefonálj. Írt H. József, sajnálom csak akkordok önnel vitatkozni, hogyha telefonál, amit ír, nincs igaz. egy 877 záró zene indul. Az elmúlt percekben alapvetően törzsi logikában megnyilvánuló embereket hallották. Guszti is ilyen volt, és a horvát Péter is ilyen volt. Úva inteném önöket a törzsi logikától. A törzsi logika olyan, mint a szemellenző. Csak arra jó, hogy azt ne lássák, amivel kapcsolatban telefonálnak. Mm. Nah. Jó legyet! Jó kívánok! Aki a tényleg székház észromában részt vett, az miért ne értem egyetleg nácival? Ez a orvát Péter a Elnézést, én kizárólag olyan telefonokat fogadok, amelyek a telefonok, amelyek a műsor érdemi részéhez kapcsolódnak. Semmi, nem olyasmit, nem olyasmit, nem semmi olyasmit, semmi ami máshoz. Baj. Horváth Péter nácizmusa vagy nárcizmusa nem sokban különbözik attól a tevékenységtől, amelyet ön folytat, csak máshol. Bagoly mondja veréknek, csak Horváth Péter ön még nem szóltam egy, ön pedig a legkülönbözőbb személyektől vitatja el azt a jogot, hogy ide betelefonáljon. Lassan a testel, Vármos Vagy én lelassítom. A mai műsor elkészítésében nagyjából ugyanazok voltak segítségem, mint egyébként. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de még 4.18 előtt találkozunk. Távolétemben dörö, mint dr.kisd.kiser.fialajanos.kukac.gmail.com Viszont hallásra!